Ha ezt a presszer hallaná, hogy ő ennyire öreg. A nebulóját. Ezt korábban smiriklivel játszottam le? Az nem semmi, ahogy szól. Én eddig azt hittem, hogy vigyázok a lemezeimre. Tudják, ez olyan, mint a Woody Allen film, ahol azt mondja, hogy az archivált felvételt úgy hozza létre, hogy a tuszba megtapossa a negatívot. Nézzék, én mondtam, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis, és minden nap meglepetés. Aztán ne bújják. Ezt nem biztos, hogy tovább kell hallgatni így, de nagyon. Találtam egy másik lemezt, amin viszont szerintem pókháló van, vagy. Én nem, nem, nem tudom, ez micsoda. Lehet, hogy ki kéne ide hívni a ilyen lemez archiválásra. termék termékmegjelenést hallottak. Na jó, ezt nem folytatom, mert biztos nem szívesen nézni, aki ilyet hozza. Én is nagyon sok rádió és televízió műsort azért nem nézek, mert olyanok vezetik, akik azt hiszik, hogy értenek hozzá. Valószínűleg otthon se szólna jobban. Csak az a kérdés, hogy a cd imet elhoztam de elhoztam. Ez egy zseniális CD. Senki nem énekel rajta, de nagyon. Ha akarja valaki, akkor megmondhatja majd, hogy mit hallunk. Mit hallunk? Szerintem ez a kejfejancsiban soha a büdös életben nem szólt. Tessék, Imhol. Nem tudom, hogy észrevették -e, hogy ha az ember igazán műsort vezet, akkor megfelelkezik arról, hogy kint mínusz négy fok van, meg hanyatika van, meg hány óra van, mert ez teljesen lényegtelen. Az ember randevúzni megy a például nem mondja azt a másiknak, hogy tudod, ma a 2021. január fogalma nincs, hagyadika van és mínusz nem tudom van, mert a másik nem nagyon érti. Ez a műsor alapvetően az életről szól, és azon belül pedig arra tesz bátortalan, vagy ahogy öregszem, egyre bátrabb kísérletet, hogy elválassza a fontosra fontos, a fontos talantól. Például, hogy ilyen zenét hallgassanak. Most, ha a CD-t megtaposnám, akkor se lecsegne, lefett nem játszaná le ez a díszsokéknak való készülék. Egyetlen dologra figyelek, ha önök telefonálnak. 061-911-168 egészen addig, amíg meg nem változik, vagy véget nem ér a műsor. 061 9-11-168 figyelek ha van mire. Na nézzük, hogy ez hogy szól. Pedig van nekem ilyen lemezizém, törlőm is, de azt már nem hoztam, mert volna azt is elhozom. az a helyzet szemben más műsorokkal, hogy vannak olyan sokan, hogy az ember azt gondolja, hogy ha senki nem hallgat, akkor az ittenieknek csinálok hangulatot. Kicsit rága mulatság a 168 órának, de hát a slomó is csak egyszer él. Ki tudja ki a 168 óra? Nem az enyém, az biztos. És akkor még nem ugrottam be a nagy főgőbe. az mennyibe fog kerülni. többé-kevésbé felállít a szet, ha így mondják. Tudom, hangos az Valami mindig hangos. Képzeljék el, hogy a kormánypárti sajtó hamarabb felfigyelt erre a műsorra, mint a nem kormánypárti. A nem kormánypárti az az ellenzéki, ha vannak még ilyen felosztások. Az ellenzékben kivételt kép ez a népszaba. Stinger Tamást innen is puszilom. Bár a tűtőkatát nem akarom beelőzni. A propeller az nem tudom, hogy micsoda, mert csak arra emlékszem, amikor Lázár Jánosnak először egy kormányinfó bemutatkozott egy hölgy, aki azóta már nincs ott, és azt mondta, hogy a propellertől van, akkor konkrétan a Lázár azt kérdezte, hogy honnan Tudják, Lázár János az, aki egyszer felhívott, engem is szörnyű volt a vétel a telefonjával, és kérdeztem, hogy hol van. Mondta, hogy Bugyiban, itt a világ végén. Azóta tudják, a Bugyiban élők, hogy ők a világ végén laknak. Mondtam, hogy ebben a műsorban benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Na nézzük, hogy ez a Peter Gunness hogy szól. Ne egyerőse, hogy. Ez miért nem szól hogy. Jöszök! Egy fokkal jobban szól. mint az LGT. Most az, az a kérdés, hogy melyik hány éves? Én fejből meg nem mondta, hogy a Peter Gunn, vagy pedig a Ha Volna Szíved idősebb. Az Én Kinyitok mozgalom szombatai képviselőjével készült interjúra felfigyelt a Magyar Nemzet és az Origo, hát ők nagyon közel vannak egymáshoz. Szerintem ők közelebb vannak egymáshoz rokonságban, mint a propeller és a népszava. de családfában sose voltam erős. 061-911-168, hogyha valami mondandójuk van, ha nem... Én szóval tartom Önöket nagyjából fél nyolc Nider Niedermüller Péter Nud Duda Ernő, az idősebb. Terep a 168 óra, amit fényképpen el lehetett rontani, az el lett rontva. Lehoztuk tócsabát a Republikuntal, így lehoztuk, látják, csak így. Idősebb Duda Ernőket összetévesztettük a fiával. De például nem a Gina Lollobrigidát hozták le. Érdemes velem együtt dolgozni. Csupa dicséret vagyok. Mégis énekelnek. Csoda fogalmam nincs. Jó reggelt! Jó reggelt, nincs kint a 168 óra cinnapján a műsor, és nem lehet onnan kattintani, nem tuk, tudtok erről Meg fogom most nézni, ebben a pillanatban várja. Oké. Okay. Ha ez így van, akkor az szarvasiba. Igen, az nagy. Pár egy pillanat, megkeresem, azt mondja, ja. 168, 168, és tényleg nincs. Miért nincs ki? Én türelem. Igen? Frissíteni kell. Frissíteni kell. Jó, de nem, ne frissítsünk, úgyhogy ez fél, fél hétre meglegyen, mert ez így. ez így nem jó. Nem tudom mi az, hogy frissíteni kell, Gusti, fogalmam nincs. Hát egyszer nem leszek itt hét órára, akkor azért nem leszek itt, mert frissíteni kellett, és ennek következtében nem vagyok itt. De hogy hol vagyok, azt nem tudom. Okay, Inget, némileg szomorú, hogy te vagy az első, aki telefonálsz, te is hármilyet hétkor, megy eddig például, bár... lehet, hogy máshol is lehet hallgatni, fogalmam nincs. Itt más is írja, mert az ugyanazt, ez te vagy. Gyerekek ilyet ne csinálják, ettől nagyon nem tudom, hogy frissíteni, hogyan kell. Illetve még egy dolog van, Ádám, az a helyzet, hogy az én hallgatóim és nézőim ilyenek, tehát míg az ember, ha arra játszik, hogy megúszhatja, akkor ebben a műsorban, hát itt nem nagyon úszhatja meg senki. Az, hogy ennek aztán milyen következményei vannak, azt kérdezzék meg Fritz Tamástól. Magyarországon ő a következmény felelős. Hmm. Itt vagyok édes szívem, mit szeretne? Jó reggelt kívánok fia, Én el elkatintok, hogy 168 óra YouTube, és azonnal adja, úgyhogy én már reggel hallgatom. Rendben van, hát akkor önt összehozom a Gusztival, és akkor önök majd egymással e, e tekintetben ellesznek. Figyelj Guszti, nem megy olyan gyorsan a frissítés, nem én csinálom, aki csinálja valószínűleg gőzerűvel csinálja, mert egy nagyon rendes ember, a YouTube tökéletes, nagyon örülök az hamarabb melegszik be, mint a 168 óra Szólok a slommónak. mindenről szólok a slommónak. Az emi csak velem fog foglalkozni, az egész a Ha valamire vágytam életemben, ez az. Na, no. és ez hogy szól? Erről beszéltem, édeseim, ezt hallgatták a szüleim. Tudom, kicsit hall, de aztán gondolom, majd belelendül. Jaj, Istenem, de nagy forgalom van itt ezen a telefonon. Na, ki el. Megjavult. Köszönöm, Ádám. Gondolják el, hogyha ez így menne az Orbán Viktorral. Azt mondanánk, hogy tudom is én, a vendéglátóipar nem működik. Jól, szólnék Ádámnak. Figyelj, Ádám, a vendéglátóipar nem működik jó. Le van fagyva. Három percúva működnek. Biztos telefonálnak, ha valaki más, az egészségügy nem működik jól. Ádám, az egészségügy nem működik jól. Azt is megjavítjuk. Higgyék -e, az egész országnak egy dologra van szüksége a kejfejancsira. Önök el, én meg megjavítom. Itt a többiekkel. Vagy ha tetszik, a többiek megjavítják, én csak így közvetítem. Mit írnak nekem? Igen, már jó lenne. ez így van, megfejtve. 061911168. Hogy mondták Péter a klasszikus időben, Kei vegyes zenei saláta. Ezt írták valamikor a 2000-es évek elején. És tessék. Itt van, vegyes zenei saláta. Eltelt húsz év, és nem változott semmi. Hogy ez most pozitívum vagy sem, hát ezt mindenki döntsel. el. Azt azért 2001-2003-4-ben nem gondoltam, hogy a lányom azt fogja egyszer mondani, hogy apat egész életedben telefonokat fogsz csapkodni műsorban. Ezt nem gondoltam. 061 911 -168, Bármi, ami ennél fontosabb, vagy ugyanilyen fontos. Nyuszikáim, óhaj, sohaj, panasz, megjegyzés. Túl hideg van, mínusz négy fok van, túl meleg van. Lehet küldeni e-mailt is. Megnézzük, kiküldte lehet, hogy valamelyik rendőrség. Ügyészség. Somogy megyei főügyészség. Ők küldték. Ők ilyen korán kerülnek. Hát, hogy nekem van lemez játszom. Is. Erre mondják azt, hogy játszik a gyerek. Oh, that's hogy ilyen zenéket játszok, akkor a, játszom akkor a fáj is belém szeret. Ez nem lesz könnyű. Most egy ilyen lemez fogok lejátszani. Ezt még a Szovjetunióban vettem. Így. Ebben egy lemez van. Engelbert Hamperdinkének el rajta. egy nem biztos, hogy lejátszom. Nem, nem próbálkozom vele. Viszonylag régen vettem elő ezeket a lemezeket. Na de ez, ez a szüleim kedvenc lemeze volt. Ez kis lemez, de nem kell belerakni egy olyan pötyét Ez a pötje. Ez. ez az, hogyha az ember ide rakja, mert ez egy profi gép, akkor nem besztiel. No, Jöjjön a Jezebel. Milyen módon fog szólni azt azok után, amit eddig hallottak, az garantálni nem tudom, de talán ugrani nem fog. Mondanám, hogy olyan hangulat lesz, mondta a műjégpályán, de szerintem a műjégpályán a Jezebelt nem játszották. Vagy ha játszották, akkor nem akkor, amikor én még kimentem a művégpályára. Mit tetszik akarni? hogy egy ügyészség csak nem ír nekem kétszer egymás után. El ír. Azt írja, a telefonról nem lehet üzenetet küldeni, miért? Nagyon jó a műsor. Nem tudom, köszönöm szépen, hogy még olvassam is az üzeneteket, nem. Na! Ez volt szó. Hú! Hát ezt körülbelül 80 éve hallgattam, még a sallaimre utcában. Jezebel, it was you If ever an angel fell Jezebel, it was you Jezebel, it was you If ever a pair of eyes Nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, de ezekben a pillanatokban az ember úgy gondolja, hogy kilenc igel ezzel. Hát eddig messze messel a the to a it, it was you. it was you. Would be had I never known a lover such as you. Forsaking dreams and all for the siren call. Oh, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nálam van a hiba, hogyha nem találom a 168 óra fő oldalán az online gombot. Már mondt? Má mondtak nekem ilyet? Nem, ott van. Ott van. Nézze, élőben ott van... Jó, én ezt a néző élőben nem találtam, amit eddig mindig, de akkor de ott van. Hiba van. Ott van. Jó, jó. van. Ott van. Akkor keresek valamit. Azt mondja a köves lomó, a személyes történeteket kellene jobban előtérbe helyezni, közvetlen fölött. Van egy ilyen fénykép, ami kicsit úgy néz ki, ugye gutaütés szenvedtem volna. Így aztán, hogyha egyszer gutaütést szenvednék, amivel azért az ember nem játszik, akkor már van róla egy fénykép, és nem kell akkor tükörben Night and day, Jezebel, Jezebel, Jezebel. Szóltak a szomszédnak, a hogy van кайfa kinekelni Igazán jó állapotban. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter, Hát jár, három rövidet hadd mondjak. Neked. Amikor én a műjékpályára jártam, mert előbb ott a 68 69 80 80 80 80 80 80 80 80 a 80 80 80 80 80 80 80 a hát hogy mai 80 80 80 80 az, van, az egyik. a 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 is. Igen, és ez kérlek szépen 11. kérdében 21. september 17-e hétfő reggel, 7 óra körül zajlott, akkor az RTK jól jön a mi Fogalmam nincs, elképzelésem sincs. A, a harmadik pedig, hogy ezt tudom neked, hogy a Németh Gábor mondta ezt a korlátozott apokalipszik, úgy emlékszem, tehát tudja, hogy itt a fülem, de hogy mondta, úgyhogy ez is egy geniális mondás, ez a három dolog az most eszembe. Köszönöm Nagyon jó, jó. szépen, Égeleg, akkor nézzük, nézzük meg esztetit, Kicsit recsegni fog, lehet, hogy nagyon. Kinek milyen emléke fűződik ehhez? Vagy új A lányom például szerintem nem ismeri. Valaki ismeri ezt itt? Pétóván, egy vadabán. Nem lehet, vannak itt hollandok padot, Elmegyek, én, a kezemet, Rá a bakter úr, a sorompot miért nem nyitja föl, Engedjen át, hisz a vonat nincs még oly közel, bár egy leány a sorompó túlsó so oldalán, nem várhat ő Hétigrám Szóljanak már a szomszédnak is Drága bakter úr a sorompot miért nem nyitja föl Őreget. Hát nem Neményi Béla és az nem, nem ényi nem Béla, nem ez így de. van. Ha még egy mond, utolsó úr, az az, ahogy itt ült, ott jöttem be a fesztiválon amikor auszállok, a rugrácsak neked, és az a szuper <hállt> Emlékszem, hogy akkor arra megvon, a, arról megvan, arról megvan így, az ez a bizonyos minden. fénykép is. Tényeket vannak itt hollandok, németek, vonat még nem közeleg. Drága bakter úr Nem baka nyitja a Nem várhat ő Egy Aranyos bakter úr. Mi szólnak hozzá, hogy a klubrádió frekvenciájáról lemondott a Spirit FM? Egyszer csak elkezdett hiányozni nekik a Tamás Gáspár Miklós. Meg a Gábor György. Vagy mire jöttek rá? Ez nem költői kérdés volt. <há -há> <há -há> Úgy látom, ez a kérdés nem foglalkoztassa önöket. Megáll a feszem! Mízel mereven, csak magad elé, váno fellegű homlokot körül. Hű, de rosszá tízi, hídes öregen, nem történt meg neki. Újra szerelem, hahály szokásod zeni. Mit tegyek veled, hogy kezeljem? Híde észreztém, hány forgom van? Talán 28-a van ma, januárban. Nincs előttem a naptár, így aztán nem tudom megmondani a névnapot. Csütörtök van, és négy perccel múlott reggel, hét óra. Ez a keyfejleti minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a nézők, a hallgatók, a netezők és Fialaj János 14 éven aluliaknak nem felette, is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Akármilyen. 061-911-168, durván még két tucat percig. Öregem, megáll az eszem Én már leveszem Rólad, rólad a, a kezem. kezem Ám ha akarsz házas, Hogy hamar Minél előbb Akkor majd nem vesz Akkor majd nem egy Norbert, nem tudom, hogy megőrizte, a Kejfejancsi korábban hallgató és néző volt. Ez onnan jut az eszembe, hogy ha nem lehettem volna a Volt Fesztiválon, akkor soha se hallhattam volna a Linkin Parkot, meg a koncertje engem teljesen bedarált, és Linkin Park hívő voltam addig is és megmaradtam az énekes halálát követően is aki követte a Soundgarden énekesét a halálba itt az ebbenek eszébe jut hogy csom vagy sem Noresz többé-kevésbé elvesztettem néha váltunk egy, -egy SMS-t, e-mailt ha itt van, akkor jó reggelt amit mostanában csinálok, azt követem, de nem nagyon tudok vele mit kezdeni. A galériától a garázs koncerteken át a Petőfi Díjig. Akkor már inkább Volt fesztivál. Mindannyiunknak kívánom, hogy legyenek olyanok a körülmények, hogy idén már lehessen volt fesztivál. Hogy tegnap döntött a kormány, az valószínűleg ma délelőtt 10 és 11 környékén eldalója majd Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. 061 bármilyen témában. Nagyobb az élet az én telefonom, mint az ittenén. Azt írja XY-n, aki nő, hogy szuper a műsorként, te vagyok beállítani az ébresztőálló órát fél hétre, mert minden elmulasztott percért kár, ez olyan szép. másik hölgy, azt írja, nagyon jók a zenék, már is jó a kedvem, kedveljük önt, ezt így többes első szemében. Belép hogy a kedvelés azzal mindig úgy gondban voltam, hogy ez mit is jelent, szükség van, örre a jó beszélgetésekre, legyen szép napja, tisztelettel. Cséja kis kizsuzsa! Valaki nem akar ezen a telefonon hívni, 061 bármilyen témában, 10 perc elmúlott reggel 7 óra. Igen. Carol King következik, és A Nightingale. nem biztos, hogy végig fog szólni. Kicserélem egy másik LGT-re, majd kiderül, hogy hogy fog szólni. lemez annak idején. Rá van író. Dátum nincs rajta, de nem mai LGT szeres nagyon. S a másik oldalán pedig ott Csak egy szóra, az jön. Kriszta küldtek nekünk egy messenger üzenetet. Ja, azt te küldted, Bocsánat. Ennél szebbet. Nem mondták meg. 20 forint. 22. <coughs> <coughs> The Do every Töbzi a léptem zsenik voltak. Odabáltak. Fókusz, ha telefonálni akarsz, akkor most telefonálj, mert most még lehet, aztán később már nem lesz rá mód. 061 911 061 Izaúrát szeretnének? Ennek a lemeznek a megvásárlásával ön 3 forint 50 fillére járul hozzá a magyar sport alaphoz. Izaúra? Először, másodszor senki többet? So jó reggelt Halló, Iza szeretnénk Igen, szeretnél T igen. Jó, igen, igen Hello. Jó reggelt, igazra, Csak kiállt Néha kaptam, de közben Az ablakon reggint élő alásban a Facebookon egy pillanatra még a szarka Gábor egy győről lehet nézni. Igen. Én szerintem nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. Itt én ugye Facebookon nézem, és maga nem olvassa az hozzászólásokat, de biztos valaki a maguknál. Szóval itt nagyon sokan azt mondták, hogy zavarban volt a szarka, nyilván a zavarban volt, hiszen élő adás, ráadásul látták, is, akik látták. De, de szerintem nagyon-nagyon emberi volt a beszélgetés, és nagyon-nagyon felkészült volt a riporter, dicsére magát, és szerintem az, amit nem értelek sokan, meg ezzel én amit itt a Facebookon később is valakivel, hogy ami, ami a, a fontos része szerintem maga hangsúlyozta is, és ő is próbált ezt előadni, hogy egy kancellárnak nem dolga bemenni a zsinórpadláson, mert valaki fel, fel, fel, a zsinórpadláson fogalmas lehet, meg mondtam, hogy nem, nem kell homletet se játszania. És, és valóban valamelyik melyik telefonálója mondta magának, és szerintem az nagyon jó lenne, hogyha ezt a vonalat végig, végigvinné. És adott esetben tényleg a szakmai oldalról is kerestem valakit, hanem is személyesre vigyázni, mondjuk. Én ezt értem, valaki. de hát ön is jól tudja, hogy mekkora küzdelem volt, és mennyi ideig tartott, amíg elértem azt, hogy szarka Gábor ellátogatott ide minden sorjában, mindent időben és minden sorjában és minden időben az nem pont úgy van, mint ahogy azt a Móriczka ön vagy én elképzelem. Ez egy olyan pázol, amit az ember időnként középen rak, időnként a szélén, időnként a keretet húzza meg. A végén talál lesz egy kép. Izaúra. Rapszolgasos. Ez szól a legjobban. Ebből azt következik, hogy ezt játszottam le a legkevesebb szer, hogy hogy került hozzám, nem tudom. Hát ez... Akkor ez Izaura, de valaki más énekli. Nem tudom ki ez. Elnézést. A lemez támogatta a műfémszer, a sportsegély. Az S-hipermarket, a Sövker, Salgó Tarján. És a szövker kelet, Nyíregyháza. Ennyi elég. az utolsó kislemez. Kiemlézik arra a Philips önök hallottak, amelyekre fel lehetett halmozni a lemezeket, és ha lejátszotta, akkor rárakta az előzőre, és folytatta tovább. és a amelyeket az ember lakáson bonyolított, azoknál nagyon előnyös volt. Én Jenszinél láttam, aki már rég meghalt, pedig alig volt nálam idősebb. Nekem olyan lemezijátszó nem volt, a szüleim nekem olyat nem vettek. Igaz, hogy itthon nem is nagyon lehetett kapni. Minden csók. Oly! Oy, volt, amit történt? Nem, nem is volt, igaz. Igen. Lakatos üttem vagyok üregel. A ja, A korvát Péter mondta néhány perccel ezelőtt, hogy milyen szógenek hangzottak el, és olyan mi volt az elődménye. Én jól emlékszem arra, amikor 2015 januárjában. Orbán Viktor mondta az UDI bevezetése kapcsán, hogy próbaüzem gépházza. Igen, volt. És, ilyen. A, és a te egyik szlogenedé vált, ez a próbaüzem Volt ilyen. Emlékszel, hogy mi volt az első esemény, amikor ezt használt a szlogenként? Nem. Hm. Nem. Magára a konkrét eseményre nem emlékszem, de akkor is valamelyik rádiónál valamelyik műszaki problémád volt. Hát és az... a, mostani rá, a mostani adásod egyébként nagyon jó, mert képzeld el, hogy már szereóban hallom, amikor kell telefonálsz, mert a német gyártmányú kocsimat összekötöttem egy kábellel az amerikai gyártmányú telefonommal, és innentől kezdve teljesen olyan úgy hangzik, mint a rádió lenne, mert a kocsinak a hangtól, hallom a műsort. Csak arra ne kérde a hogy adjon neked egy kávét, ha nincs melletted. <síns> Na, eló, is van. Köszönöm. Eló. Igen, én is ezt mondtam. Úgy. Átmegyek az asztal túloldalára, és elkezdem szétteríteni nem a kártyáimat, hanem a lapjaimat. Az olvasmányos lapjaimat. Ha gondolják, attól még hívhatnak 0619, 111, 168, de már nem sokáig állok rendelkezésre. Rövidesen Niedermüller Péter, majd idősebb Duda Ernő, majd Paplászló. Ebben a sorban Duda Ernő 2 és Paplászló is 2. Ők a tegnapi beszélgetés után a második és záró fejezethez jutnak. Niederbüller Péterrel pedig ezt követően minden csütörtökön beszélgetni fogok. Nem biztos, hogy fél óra mint hogy a többi beszélgetés is, amelyekhez önök hozzászoktak, szerették vagy nem szerették, meg fölőrészt aláhuzandó, azok sem feltétlenül fél óra időtartamban lesznek, mint hogy a Filipov Gáborral folytatott beszélgetés viszont valamelyest hosszabb lesz, mint eddig volt. 061 ma 2021. január 28-án csütörtökön három perccel fél nyolc előtt. Helló, Gyurégát. Helló, Gyurégát. Ez a műsor hiányzik a spirit test Azért mondták le. <hállt> nem tudom, ez nem tudok hozzászólni. Én azt kérdeztem, hogy vajon mire jött rá az ATV konglomerátum, hogy nem indul a klubrádió frekvenciáján, de ezügyben nem uhajtottak meg szólani, Itt, hogy annyi mindenről nem esett szó, és néhány dologról szó esett. Még egyszer próbálkozzon meg a telefonhívással, hívásal mellett hogy rossz gombot nyomtam meg. Just a what they got 061-91. először. Never van a Just to do what they got. So losers go to hide my face and spend my dough. Though it's a dream, it's not alive, and I won't stop to say goodbye, far away. 0619 111 168 másodszor. 61,911.168, Senki többet? So. Kívánok. Jó reggelt! E, akkor pontosan minden abban a menetrendben zajlik, amiben mi megegyeztünk egy vagy két hete, e, és akkor először arra kérlek téged a vonalban Niedermüller Péter, város polgármestere, hogy e, ugye most azt sem tudom, hogy interneten egyébként el kellene mondani, hogy mi támogatott műsor és mi nem. E, mi abban maradtunk, hogy elkezdjük a beszélgetést, nem függvénye e, a nem tudom, melyikünkre nézve sértő, rám nézve biztos, hogy nem. Kettőnk között kialakult egy nexus, amely egy olyan érdeklődést tesz lehetővé a te személyed, és természetesen az általad vezetett önkormányzat és város élete iránt, amely teljes mértékben működik mindenféle támogatói szerződés nélkül, de te elmondtad azt, hogy neked... Azon gondolkodom, hogy mi a megfelelő kifejezés, amit után nem kell magyarázkodni, de akkor azt mondom, hogy milyen kelkáposzta van az ügyben, hogy neked van gondod a 168 órát, illetően ezen a kellemetlenséggel vagy kényelmetlenségen essünk túl, hiszen én most a 168 óra felületén vagyunk, és utána térjünk rá azokra az aktualitásokra, amelyek egyébként megérdemelnek néhány percet nagy valószínűséggel hétről hétre. A vonalban Niderüllet, Péter, jó reggelt figyelek. No reggelt kívánok még egyszer. Ugye abban a hibában én soha nem fogok beleesni, és most sem, eh, hogy én független sajtótermékekkel kapcsolatban bánni fél fajta eh, bírálatot, kritikát, dicséretet, eh, beleavatkozásnak tűnő mondatot mondanék. Eh, eh, én nekem magánemberként természetesen van véleményem többféle sajtótermékek a Magyarországon, eh, de a nyilvánosság előtt semmiféle fajta folyóiratról, heti a nem tudok semmit sem mondani. Ami az erzsébetvárosi helyzetet illeti két helyzet van. Az egyik az, ami ott a lakosokat valóban foglalkoztatja, és van egy másik, ami a sajtóban jelen van. Ez nem kizárólag Erzsébet várossal kapcsolatos, ez a hétköznapjainkban általában így van. Um, hogy hogy jött létre most az egy kultúrantropológiai kérdés, abban is meg lehetne téged kérdezni, hiszen értesz hozzá, de most mégse erről az oldalról közelíteni. meg. Nevezetesen arra gondolok, hogy amelyek, ami témá itt ma szerepelni fog, azok nem jelentéktelenek, de hogy a város lakóit megkérdezném, hogy számukra ez a legfontosabb, tartok tőle, hogy nem. Valójában az, amikor a sajtó, illetőleg a nagypolitika, a pártpolitika, ezeket a témákat tűzi napirendre, miközben te nem tegnap jöttél le a falvédőről, mert ugyan polgármester nem vagy olyan nagyon régen, de politikával idestoval azért már régóta foglalkozol, vagy legalábbis sokkal hosszabb ideje, mint amennyi ideje polgármester vagy, akkor tudsz -e válaszolni arra, hogy egyébként mi szüksége van arra a politikának, hogy azt érzékeltesse, hogy városban alapvetően az új vezetés és a régi vezetés, a demokratikus koalíció, vagy az ellenzék és a Fidesz között van, miközben ezt nehéz lenne úgy nevesíteni a hétköznapokra vonatkozóan, hogy ezek hogyan befolyásolják ott a hétköznapi életet, független attól, hogy a további történetekben is ez a probléma meg fog jelenni. Milyennek a mögöttese, ha te ezt érted? Hát biztos, hogy értem. Ugye van egy pár dolog, amit így lehet látni, és ahogy telik az idő, de nyilván valóban válik. E, ugye arról nem azt gondolom, hogy nem titok arról, vagy hogy mindenki érti ezt, és tudja is, hogy igazániból e, az a e, választási győzelem, amit 2019. októberében elértünk. E, hát azért az sokkal számára meglepetés volt, e, leginkább a Fidesz számára, és a Fideszes kerületbezetés számára volt meglepetés, hiszen én már korábban más alkalmakkor elmondtam itt ott, hogy olyannyira nem voltak erre fölkészülve, hogy pénteken, a választás kereti pénteken ott hagytak még iratokat, hogy azt majd hétfőn aláírták. És én azt gondolom, hogy egyszerűen nincs, hogy mondjam, képtelenek feldolgozni azt a tényt, hogy hát ebben a kerületben is elvesztették el a vezetést. Ez az egyik része a dolognak. A másik része pedig az a dolognak, hogy sajnos, tehát ezt is mindannyian tudjuk, tehát tényleg közhelyeket mondok, olyan mértékig eldurult a politikai kultúra Magyarországon, és 2022-ig még inkább el fog durvulni, hogy már esélye sincs annak, hogy az, a kerületet, a kerületben élő emberek az ügyeit érintő kérdéseikben legyenek mondjuk eh, ellenzéken és eh, hatalmon lévők között valamiféle összefogás. Eh, nincs már ilyen, hanem eh, csak nincs is szakpolitika, ha szabad így fogalmazom. Mit nevezünk eh, szakpolitikának? Hát például az, hogyha mondtatok egy példát, amiről uh, nyilván a nyilvánosságban is uh, sok uh, írjeletnek, és itt is folyt a forgalomcsillapítás. például, Igen. hogy hogyan tudunk közösen kialakítani egy olyan forgalmi rendet. városban, a itt élő emberek életminőségét javítja nem több autót hozzá, hanem inkább az autókat, az autósokat megpróbálja rávenni arra, hogy ne belső Erzsébetváros tűk utcáiban rodeózzanak, és ez Szerintem ez egy nagyon szigorúan vett kérdés, és ilyenkor nem érdemes a másik oldalnak az ellenzéknek arról beszélni, hogy az autósok nyújtözése folyik. Nem, nem az folyik, hanem egy másfajta életmenőségnek a kialakítása, de ez csak egy példa volt. Azt kérdezem tőled, hogy számomra nem újdonság, de az okát nem biztos, hogy tudom, és erről nem biztos, hogy téged kéne kérdezni, mert az összes polgármestert meg lehetne kérdezni, de van néhány kerület, amely az elmúlt időben, de nem az elmúlt egy évben és nem az elmúlt két évben, az elmúlt 10-15-20 évben folyamatosan az ingatlan történeteiről is elhíresült, csak hogy ne mondjak egy olyan mondatot, amit mindjárt korrigálni kell. Erzsébetváros, ilyen Terézváros ilyen, Ferencváros ilyen, de például Angyalföldről kevésbé lehet ilyet mondani, újabban a Hegyvidék igen, az első kellett igen, de a 18. kellett például kevésbé zugló talán valahol a középmezőnyben. Mi okozza a 7. kerületnek a folyamatos dobogós helyezését? Hát ugye több minden. Egyrészt beszéljük a kellemetlen részéről a dolognak. Nevezetesen az, hogy itt a 2000-es évek kezdetétől mindegy, hogy milyen párcinek bennünk az önkormányzat, nem volt semmiféle fajta, ha szabad így fogalmazom, stratégiai elképzelés azzal kapcsolatban, hogy a kerületben megvédő ingatlan vagyont, azt hogyan lehet, hogyan kell hasznosítani. Ennek mi az minden oka? Hát ennek bizonyára vannak emberi okai is, de mindjárt mondok másokat is. Csak arra szerettem volna még az előző mondott kapcsán utalni, hogy mindannyian tudjuk, hogy már 2010 előtt is súlyos rendőrségi ügyek e, e, voltak a kerületben, Terézvárosban is, de hát az most nem az én asztalom, e, amelyek teljesen ellehetetlenítették a viszonyokat. És sajnos azt kell mondjam, hogy a 2010 utáni e, kerületvezetés sem tartotta a feladatának, hogy ezeket az ingatlan ügyeket e, tegye, sőt további ügyekbe bonyolultott bele. Mi most itt azzal szembesültünk, hogy ezt a közel két évtizedi rendezetlen, mindenféle zűrös ügyekkel átszőtt állapotot valahogyan tisztába tegyük. A dolog másik része az, és ezt a szabad fogalmazom, inkább a szakmai része, hogy ugye, ha megnézzük a városok fejlődését Európában, akkor azt látjuk, hogy a belvárosok, azok minden Európában, minden európai nagyvárosban jelentős változásokon mentek át. Egyrészt reprezentatív negyedekké váltak, kulturális negyedekké váltak, vagy vannak olyan példák is, hogy eltövesettek. És ugye elhívott város azon túl, hogy ez az úgynevezett buli negyed is a nevéhez kapcsolódott, ennek a rossz állapotban lévő ingatlan állománya is nagyon jelentős mértében felértékelődött, ami aztán oda vezetett, hogy még tovább ilyen tűzös ügyek, lakások adásvétele feketén vagy éppen a szürke zónában történt. És én még egyszer mondom, most jutottunk el, mi jutottunk el arra a pontra, hogy ezt a helyzetet meg kell szüntetni, tisztázni kell a bizonyokat, és erről a bizonyos képzeletbeli dobokról, eh, amiről te tettél az előző említést, arról le kell segíteni. Ugye maga a politika nem nagyon van tekintettel az emberek jogi ismeretére, mert azért bizonyos politikai vitákat, sőt a politikai viták zömét jobb úgy lebonyolítani, hogyha a nézőközönséget és az közönséget csekély mértékben befolyásolja a téma ismerete. Ezzel került szembe az ember az elmúlt idők ingatlan történetei kapcsán is, hiszen amikor téged felkerestek, annak sokszor kifejezetten politikai indítatása volt, hiszen például, ami a Wichmann kocsmát illeti, vagy illette, abban nyilvánvalóvá tetted azt, hogy abban nincs önkormányzati, vagy nem van volt önkormányzati hatáskör, amit én nem értek, és amiben egyfolytában két felet kéne összengedni, hogy aztán az mennyire érdekelni a Kejfejáncsi nézőit, hallgatóit, tehát arról halvári gőzöm nincs, hogy ahogy arról ír az előző vezetéshez tartozó sajtó, illetőleg amit annak a providencseim mondanak, hogy ha bár tényleg a Vihman kocsma konkrétan nem, de a mellette lévő parkolónak a, a terve, hogyha ott egyébként szálloda létesül, akkor hány hely tartozik hozzá, hogy az diákszállás lesz-e, vagy hotel, és hogy ezügyben már elmarasztalható az önkormányzat, mert e tekintetben szemet hunyt, vagy nem figyelt oda, ez már látod egy olyan részlet, amely kizárlag akkor ismerhető meg, ha az ember az iratokba betekint, mert egyébként ember nincs, aki ezen kiigazodik. Ebben a két dologban legyél szíves engem némileg fölhomályosítani, tisztább legyen a kép. Ugye ez a két dolog a tetejében össze is bizonyos mértékig egymással. Ugye pontosan tudjuk azt, hogy pontosan melyik hónap nem tudta, 2020. tavaszán a kormány elvonta az önkormányzaton minden építési joggal kapcsolatos jogosítványt, és átadta a kormányhivataloknak. Ezt azért mondom, mert annak idején, amikor az úgynevezett Kisman kocsmáról, a Gazdászöndöztől beszéltünk, ezért kellett azt mondanom, hogy egyszerűen nincs jogi lehetőségünk. Nincs semmiféle olyan eszközünk, amivel egy. A kormányhivatal által kiadott bontási, építési engedélyt én felül tudnék, hogy a testület vagy bárki más a jegyzőt felül tudná írálni. Tehát ezt én felháborítónak tartom, mert ez azt jelenti, hogy egy adott településen élő emberek, egy adott kerületben élő embereknek semmi féle fajta beleszólás, ami abban a tekintetben, hogy milyen épületek épülnek az adott helyen, hogy hogy fog kinézni az egyik utca vagy a másik utca. ez teljes az tartom, ha ezt megpróbálnánk elmagyarázni valakinek, aki egy szerencsés országba született, Hollandiába vagy Németországba, meg se értenék, hogy miről beszél. Ez az egyik részadolnak. a másik része a dolognak, hogy ezzel a bizonyos parkolóhelyekkel és az ott építendő akármilyen építménnyel kapcsolatban, Megint csak a kormányhivatalhoz kell fordulni. Nincsen semmiféle fajta ráhatásuk arra, hogy ott mi fog történni. Jó, de azzal kapcsolatban azt nyilatkoztad a téged megkeresőknek, hogy ott biztos, hogy nem lesz változás, ott ugye egy játszótér van. Nem az olyan, az a játszótérrel, ami rajtunk áll biztos, hogy nem. Ha a kormányhivatal kiad a játszótérrel egy építési engedélyt, akkor tessék a kormányhivatalhoz fordulni, mert mi nem tudunk semmit csinálni, mondom épp harmadszor. Tehát hozzád a játszótér sem tartozik? Hát ha építenek rá az építési engedélyt, ha valaki oda megy. és ő, ő megszerzi, vagy ővi annak a játszótérnek a tulajdon, annak a földterületnek vannak a teleknek, akkor nem. A játszótér a van természetesen, és éppen ezért nem lesz ott építkezés. De te is tudod, meg minden hallgató tudja, hogy ez az ország úgy működik, hogyha valakinek az az érdekébe fog állni, és van hozzá kapcsolatrendszere, akkor meg fogja csinálni. Tehát pontosan erről van szó, hogy ebben az országban bármit meg lehet csinálni, akkor, ha a megfelelő politikai oldal. Még mielőtt a vendéglátóiparra térnénk át, azt magyar nekem, hogy az a mondat mit jelent, hogy Niedermüller Péter és csapata csak egy alapvető dolgot el megemlíteni, pedig azt, hogy az építési engedélyezési előszobájának tartott parkolóhely megváltási megállapodást ő maga hagyta jóvá a veszélyhelyzet első időszakában. Ez mi? Ez tipikusan egy olyan mondat, aminek nulla fajta értelme van, vagy nulla értelme van, mert mindenki pontosan tudja, hogy amíg nincs építési engedély, ami nincs, addig szó sincs arról, hogy valamiféle parkolóhely megváltásról lehetne bárkivel is tárgyan. Azon kívül, ha pedig megtehetők nézni a vonatkozó rendeleteket, akkor abból az belül ki, hogy a parkolóhely megváltásának az árát is jelentős mértékben megemeltük. Pontosan azért, hogy kevesebb parkolóhely legyen, és pontosan azért, hogy azok, akik mégis parkolóhelyeket építenek a kerületbe, azok nagyobb összeggel járuljanak hozzá a kerület kasszájához, ha szabad így fogalmazom, amit a kormány egyébként is sikeresen De Te utoljára mikor szerepeltél olyan fórumon, szándékosan nem mondtam, hogy műsorban, ahol egyszerre voltál jelent és az ellenzéked? Én nem tudom, hogy nekem sok sokat ellenzéken van, nem tudom, hogy melyik ellenzéken van. Hát, alapvetően de... a Fidesz, tehát, a, tehát a, amikor nem. én megjelenitek valamit szempontot, az a Fidesz frakció, illetve Bajka István országgyűlési nem. képviselő, azt kérdezem, hogy nem. akár műsoron belül, akár műsoron kívül van-e bármilyen párbeszéd a felek között, ami nem lenne rossz, ha lenne. Én azt gondolom, sok szempontból jó lenne. <gül> Nyilván nem kellene nekünk politikai ideológiát. Arról nincs szó. Kikat hanem konkrét város- vagy kerületfejlesztési terveket kellene megvitatni, de ilyenek nincsenek. A Fidesz frakciója ugye háromtagból áll a testületben. Hát, hogy mondjam, nagyon konkrét javaslatokat még soha nem hallottam, hallottam tisztázandó kérdéseket, hallottam, ahogy szoktam mondani, a köznyelvű beszólásokat, de azt, hogy leüljünk és végigbeszéljük azt, hogy mondjuk a Klauszátérrel, a külső várossal, Csikágóval kinek ilyen tervei vannak, nincs. Itt van egyfajta betélkedés, ami abból áll, hogy a Fidesz, különösen ezt hozzá kell tenni, különösen az országgyűlési képviselő úr, mondjuk hetente vagy tíz naponta kitalál valamit, akkor azt elkezd éreztelni, tantamolás, meg a Facebookon, meg mindenütt, aztán, ha véletlenül valamelyik újság átveszi, és helyrehozítási tervet indítunk, akkor ebből a 10-10-es újságból indíthat Egy kérdés még ebben a témakörben, erőművház, többi az kell a jövő hétre, mert nincs arra mind idő. De azt kérdezem tőled, hogy ahogy Hongaból megemlített, aztán később meg is írták, hogy ez Ferencvárosban történt, hogy felmérte, talán a medián az ottani viszonyokat, pártviszonyokat némileg talán megelőgelegezvén a 2022-es választásokat, vagy attól függetlenül, hogy egy, egy önkormányzatban, amely kiemelt helyzetűek a politikai vitáikat és a politikai kultúrájukat tekintve, és abban azt lehetett látni, hogy a momentum is mennyire rámászott már a Fideszre, és hogy Ferencváros példája azt mutatja, hogy az a konfrontatív politika, amit egyébként a kormánypárt folytat, az Ferencvárosban nem vált befüggetlen attól, hogy Fülyes Balázs előszeretettelem mindig Baranyi Krisztinát, akiben egyébként milyen jó a viszonya. Azt kérdezem tőled, hogy Miután eh, politikai hozzáállás függvénye, hogy mit gondol egy nem Erzsébet városi Erzsébet ha hát egyáltalán gondol bármint, vagy érdekli, annak függvényében, hogy éppen milyen műsort néz, hallgat, vagy olvas, eh, és én nem szeretnék ezen eh, fórumok közé tartozni, mert én egy kritikai hangvételű műsort tartok fenn, amely nem pártpolitikai alapon is próbálja értelmezni a valóságot. Az a kérdésem, hogy nálatok független, hogy elmondod hogy az eredmény, születette ilyen felmérés, és te ilyen adatokkal rendelkezel. El. Ha igen, akkor azt megosztod-e? nincs, nincs nálunk ilyen felmérés, viszont tudott néhány számomra nagyon fontos dologra fel tudunk a figyelmet. Özetesen arra, hogy ugye azért Erzsébet városban egy ötszpárti koalíció van, és azt kell, hogy mondjam, hogy esetenként nem azt mondtam, hogy meglepő számomra, hanem örömteli számomra, hogy ez az ötpárti koalíció milyen normálisan tud együttműködni. Tehát persze, hogy vannak vitáink, tesz, hogy vannak különböző fölfogások a tekintetben, hogy minek van prioritása, pláne most, hogy ezt a költségvetést, ezt a borzalmas költségvetést össze kell állítanunk. De a legalapvetőbb dolog, hogy mindaz, mindannyian értjük azt, hogy nekünk az az alapvető feladatunk, hogy megmutassuk, hogy egy ötpárti koalíció is tud működni még hozzá értelmesen, normálisan európai mértékeknek megfelelően. És mi pontosan ezt csináljuk, rengeteg egyeztetés van, rengeteg beszélgetés van egymással, és van ott van a, és azt szerintem ez nagyon-nagyon fontos, ott van a politikai akarat, hogy megértsük és akceptáljuk egymást. És éppen ezért én azt gondolom, hogy ez a koalíció, ez nagyon jó van, nagyon normális politikai tevékenységet folytat, és azt kell mondanom, ha nem lenne ez a rettenetes gazdasági helyzet, amiben vagyunk, akkor azt gondolom, és a tekintetében is jól Köszönöm a végszót. Végül is az, hogy ezen a héten kezdtünk, és nem a jövő héten, annak egyebek közt az is az oka, hogy meg lesz szólítva Erzsébet város tegnap a központ egyik tulajdonosa által. És itt nem kizárólag a központról van szó, hanem arról a feszültségről, amely túlmutat, messze túlmutat városon, és amely a legkülönbözőbb területeken érzékelhető, de amiről mi most beszélgetni fogunk, az nevezetesen a vendéglátóipari egységeknek a kiszolgáltatott helyzete, a szónak abban az értelmében, hogy valamelyik vendéglátóipari egység azzal, hogy elvitellel próbálkozik már, mint hogy el lehet vinni ételt, azzal valamilyen bevételhez jut, de vannak olyan egységek, amelyek bezártak, vannak olyanok, amelyek iránt így kisebb mutatkozik, és miután az a bérkiegészítés, amivel kapcsolatban pályáztak és pály nyertek pénzt, nem érkezett meg, vannak olyan, akik mással is foglalkoznak, de nem mindenki. Egy elég jelentős feszültség alakult ki. Egyrészt a vendéglátóipari egységek tulajdonosai és a hétköznapok, valamint hát szembe kell nézni azzal, hogy igenis ott van az, amiről Szili László tenap hírta 444.hu-n, de az a helyzet, hogy az én családi is belül, de nem akarnék ennél többet mondani. Az én családomban van, szélesebben a családomban, természetesen a fiatalságról van szó, címeket is tudnának mondani, hogy hol vannak zukocsmák, amelyekkel én nem fogok feltáró vallomással élni, de hogy hát az a helyzet, hogy a lakosságnak egy része is az életmódjából, a, a hétköznapi életéből adódóan látogatna ilyen helységeket. És szóba került a Buli negyed szélén lévő központ, de most nem csak a központról van szó, hanem más egységekről is, amelyek itt most ebben a helyzetben igazságosan vagy igazságtalanul lesz szubjektív, hiszen mindenki, annak ide megmondta a aki péklapátnak érzi magát, az péklapát, arról beszélt, hogy őket egyébként még az ág is húzza, hiszen amikor nyáron kinyithattak, akkor is az önkormányzat részéről, például ami a terasz számítási módját illeti, ott olyan műveletek zajlottak, amely az ő hétköznap életüket befolyásolta, egy szó, mint száz, sok beszédnek, sok az alja. Azt kérdezem tőled, központ ide, központ oda, hiszen nem a központra van az egész kiegyezve, csak ők e, szólították meg az önkormányzatot. Ma milyen, a hely, mi, milyen, milyen helyzet van, ha van egyáltalán Erzsébet városban, a vendéglátóipari egységekkel, a bulinegyeddel, e, amely hát e, vergődik abból adódóan, hogy nem látogatható, vagy nem úgy látogatható, mint korábban, és ez messze nem vág egybe azzal az elképzeléssel. El, amit az önkormányzat kitalált a buli negyed megszabályozását, vagy ha tetszik, szigorúbban megregulázását, illetően, hiszen ez a mostani helyzet. Nem az önkormányzat akaratából jött létre, nem a pandémia okán, és sokkal, lehet, sokkal nagyobb mértékben lehetetlenítette el ezeknek az üzleteknek az életét, mint amilyen mértékben szabályozni kívánta, korlátok közé próbálta tenni ezeknek az egységeknek az életét az önkormányzat, és szándékosan nem az lehetetleníteni szóval érte, hiszen nyilvánvalóan nem ez volt a cél. Milyen hétköznapok vannak, ha vannak? Milyen eszközei vannak az önkormányzatnak? Milyen hangulat van? Mit tud ez így tenni az önkormányzat? Független attól, hogy igazságos vagy igazságtalan támadás éri, miközben természetesen van különbség a kettő között. Levittem a hangsúlyt, te uh, ugye, <coughs> Nem hiszem, vagy inkább azt, azt gondolom, hogy Alig, ha van nagyobb gond, gondunk, vagy gondom annál, mint hogy mi fog történni belső városban, az úgynevezett bulimegyetben, mi fog történni az ottani, éttermekkel, vendéglőkkel, a kárkocsmákkal. Ez egy rendkívüli nagy probléma. Gyorsan hozzáteszem, hogy ezt a problémát nyilván a pandémia és a járvány váltotta ki, de ennek a problémának a növekedésében és egyre nehezebbé válásában nagyon-nagyon jelentős szerepe van a teljesen értelmetlen össze- a szakormányzati intézkedéseknek. Az, amire az általad említett vendéglátósok hivatkoznak, hogy nem kapják meg a bérkiegészítést, de azt tudom mondani, hogy az nem az önkormányzat olyan a bérkiegészítés, hanem a kormánytól jönne, és ha nem jön, akkor az önkormányzat, pláne egy a kormányzat az égött egy semmit nem tud tenni. Arra is szeretném felülni a figyelmet, hogy amire előbb utaltál, hogy a nyáron mi történt a teraszokkal és egyebekkel, az annak a paritás bizottságnak a javaslatai alapján történt, amiben a vendéglátósok képviselői is ott voltak, nem az önkormányzat találtak ki, ezt közösen találtuk ki, és én el tudom képzelni, hogy az nem mindenkinek tetszett, de hát általában a kompromisszumok olyanok, hogy nem tetszenek mindenkinek. Mi nyilvánvalóan például most is készítünk elő a februári ülésre, testületi ülésre olyan rendelettervezeteket, szervezeteket, amelyek például megteremtik annak a lehetőségét, hogy azok a bérlők, akik most bérleti díjat fizetnek, vagy majd fizetjük kell a teraszokért, azokat ne kelljen egy összegbe befizetni, hanem kapjanak részlet fizetési kedvezni kapjanak egyéb lehetséges kedvezményeket, hogyha arra való jogosultságukat igazolni tudják. Tehát minden erőnkkel azon vagyunk, hogy segítsünk rajtuk. Ugyanakkor hozzá kell tennem, azt én is tudom a és egyebekről, hogy ez nem lesz megoldás. Tehát kocsmákban, meg éttermekben, meg nem tudom, még pincéhelyiségekben, attól nem lesz ez a helyzet jobb. Nagyon világosan kell látni szerintem kettő dolgot. Elnézést, Egy, ha a... már itt tartunk, ha akarod, megteszed, ha akarod, nem. Volt olyan zukocsma az elmúlt időben, amelyet felfedeztek Erzsébet városban, és megszüntették, vagy erről a rendőrség beszámolt volna, ha lett volna ilyen? Erről a rendőrség beszámolt volna, ha lett volna. Okay. Igen. Le. Visszatérve még egy pillanatot az előbbi gondolatmenethez a szabad, De ugye azt nagyon világossá kell tenni, hogy a jelenlegi, hogy mondjam, járványügyi rendelkezéseknek, a vendéglátóipara vonatkozó járványi rendelkezéseknek egy része az, nem normális. Tehát én például azt gondolom, hogy hiába van hideg, hiába van január, hogyha vannak olyan teraszok, ahol megfelelő távolságra le lehet ültetni egymástól az embereket, és valakinek az a vágya van, hogy egy hideg januári estén ott üljön, és így egy kárvét, egy sört, vagy egy volt, akkor szerintem ezt nyugodtan meg lehet tenni. Ez semmiféle fajta további járványbeszényt nem jelent, de jelenthetne valami bevételt a vendéglátósoknak. De ez csak egy példa. Ugyanakkor a másik oldalon muszáj azt mondanom, hogy nem csak az entéglátósok szenvedtek el jelentős anyagi károkat, hanem egy sor egyéb területén az életnek a kisvállalkozások, a szolgáltatóiparban, a fodrászoktól kezdve, a manikűrösökig, tehát rengeteg ilyen típusú vállalkozás ment csődbe vagy És egy dolog egészen biztos. Tehát az, ami egyébként Európában máshol is van, Lengyelországtól Olaszországtól, hogy az hogy nyissunk meg, akármi is történik, és azt is vegyük észre, hogy ezeket a kezdeményezéseket mindig a szélső jobb oldal föl, Magyarországon mindjárt a mi hazánk mozgalom, ez sehova nem fog vezetni. Mert nem csak fiatalok vannak, és nem csak az az egyéni eh, eh, lehetőség, hogy szeretnék eh, a barátaimmal valahol lenni, hanem arra is kell gondolni, közös felelősségünk a járvány kezelésében. Én is szívesen elmennék meg veled egy vagy két pohár bort valahova, de nem tesszük meg, mert tudjuk, hogy miért nem tesszük. Eh, és éppen ezért én azt gondolom, hogy ha valamire szükség van a vendéglátósok részéről, akkor igenis, hogy legyen egy politikai nyomás a kormányon a tekintetben, hogy legyen végre egy normális, kiszámítható eh, európai hát, példák. Minden igaz, jáló, akkor... Ez ma tisztulni fog a kép, hát tisztulni nem fog a kép, valami váltott, ugye most rosszul fogalmaztam lehet, hogy ezügyben valamit mondanak, hiszen tegnap volt kormányul, és egyetlen dolgot szeretnék kérdezni, és aztán azt jelzem, hogy nagyjából 7 óra 40 perckor hívlak a jövő héten. Van-e bármi olyan a Bulinegyedben negyedben vendéglátóipari egység, amelyet egyébként, magát a helységet, az önkormányzat adja bérbe, és amely bérbeadott helységgel kapcsolatban a pandémiából adódóan, ahogy egyébként más esetekben erről beszámolnak, beszámolnak vendéglátóipari egységek. Kedvezményt kaptak a bérleti díjból, de nem részletfizetést illetően, hanem az összegszerűséget illetően. Ilyen van-e városban, vagy nincs? É, ugye az összességében az, hogy ki milyen díjat fizet, azokat a meglévő szerződések szabályozza. Tehát abban, nem, ab, ab, abban a pandémia az elmúlt időben nem okozott változást? Azokban nem okozott változást. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Mint a példa mutatja, olyan sok ö, üres idő nem volt a mi beszélgetésünkben. Lesz, miről szerintem beszélne a jövő héten is. Már most is tudnánk, mert rengeteg papír van itt előttem, de ez mind a jövő hétre marad. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm, köszönöm. Szia, ö, önök Niedermüller Pétert hallották, Erzsébetváros város polgármesterét. Most pedig anélkül, hogy felállnék. Megpróbálom felhívni Duda Ernőt, idősebb Duda Ernőt. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Jó reggelt kívánok, Udáján. Nem mondom, hogy pontosan onnan, ahol abba hagytuk, de nagyjából. Az elmúlt időben olyan problémák jelentkeztek a pandémia kapcsán, amelyek korábban nem voltak. Ezek minőségileg más problémák, de van olyan, ami mennyiségileg más. Elmondom, hogy mire gondolok. Amikor elkezdődött az egész, akkor volt egyfajta tájékozatlanság és volt egy mérhetetlen félelem elsősorban az észak olaszországban történtek kapcsán, amelyről ember nem tudta Magyarországon, hogy mikor érkezik ide, és miután észak olaszország Magyarországtól nincs olyan nagyon messze, nincs az ezer kilométerre sem, nagyon nagy félelem volt a tekintetben, hogy azok az állapotok, amelyekkel kapcsolatban a média nem átallott mindenféle képet mutatni és beszámolni róla, hogy ez mennyire volt hangulatkeltő, mennyire nem. Azt tudom mondani, hogy a félelem motiválta nem politikai haszonszerzés, eh, ahogy én visszaemlékszem, a nagyjából egy évvel vagy tíz hónappal ezelőtti eseményekre, akkor az olyan félelemmel töltötte el politikát, népet, amely félelmet azóta se él át, pedig azóta a megbetegedés reális veszélye sokkal nagyobb, mint ami akkor volt. Leállt a gazdaság, leállt egy csomó dolog, leállt az oktatás, mindenki részletekről kérdezett. Én egy sor ismerettségre tettem szert, menet közben megismerkedtem önnel. Nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy a kormányzat már a kezdet kezdetén nagyon kevés embert engedett, ahhoz a szituációhoz, abban a helyzetbe kevés embert helyezett, és enged, adott neki engedélyt, hogy beszámoljon arról, amit itt a kormányzat ezügyben tesz és amit tervez, hogy mit gondol a kormányzat a munkaerőpiacon épp úgy, mint az egészségügyben, és ennek a kihatásai aztán e, egyre inkább érződtek e, a hétköznapokban, mert egy óriási hiány jött létre a tájékoztatásban, akkor azt még csak nagyon csekély mértékben töltötték ki a víruszkeptikusok, de valójában ott maga a tájékoztatás hiányat bizonyos <gül> szempontból a víruszkeptikusok is megágyazott. Hihetetlen érdeklődés volt, meg akarták ismerni a vírust, hogy néz ki, ha, meg, ha szembe jön az utcán, akkor megismerjék, hogyan betegít meg, hogy lehet életben maradni, hogyan lehet egészségügyi ellátáshoz jutni, ha egyébként a kórházak nem látogathatók. Hihetetlen nagy érdeklődés volt, ez nagyjából egy hónapig tartott, aztán lassan erült, és amikor május végén, talán júniusban, nem minden szempontból jegyzeteltem ki az összes időpontot, az első hullám lement, akkor egyszerűen csak azt tapasztalták, és ebben Merkeli-Billának is elévülhetetlen érdemei vannak, aki hihetetlen jó szándékkal, de valójában egy felmérést eredményét elmondva nagyjából azzal szembesítette a népet, hogy hát itt az elmúlt hónapokban az íg a világán nem volt semmi, ami az emberekből azt váltottak, ha itt nem volt semmi, akkor mi a frászkúnyhónak kellett őket abba a helyzetbe hozni, mint amiben éltek, ennek következtében aztán nyáron, amikor kiengedték őket, úgy éltek, ahogy egyébként éltek, és mire eljött a második hullám szeptemberre, addig nagyjából a jönafarkas a farkas-jön farkas effekt valósult meg Magyarországon, nem hitték el az emberek azt, hogy ami, ahogy élnek és amilyen módon a hétköznapjaikat folytatják, az őket, környezetüket milyen helyzetben hozhatja. E tekintetben már a nyári stratégiai partnere volt a a járvány terved, terjedésének ehhez a kormány is némileg hozzájárult a maga tétuva viselkedésével, meg hát azzal, hogy azt mondta, hogy hát akkor most élje mindenki ki magát, mert aztán ki tudja, hogy mi jön, független attól, hogy kevesebb Adria és több Balaton, de azért ők maguk nem jártak élen a tekintetben, hogy ne látogassák meg a Tengert, és aztán eljött a szeptember, az október, a november, a december a maga borzalmával, ides toval nagyjából 12 000 halott van Magyarországon, statisztikákat vetnek egybe, hogy ez most hogy alakul a világban, hogy vagyunk-e élen vagy sem. De ebben a második periódusban, szeptembertől kezdve, miután nem nagyon változott a tájékoztatási politika, még nagyobb jelentősége volt azoknak, akik megszólalhattak. Köztük önnek, aki nem csak engem, hanem másokat is kitüntetett a figyelmével, és amikor aztán a vakcina kapcsán szóba került az, hogy az hogyan fogja megoldani a helyzetet, ott valójában a dráma kulminált, mert azon kívül, hogy mindenkinek volt elképzelés, hogy ez mikor lesz, hogy ez mennyire lesz hatékony, hogy milyen vakcinákat kell alkalmazni, a kormány véletlenül vagy szándékosan imárom bevont e, egy orosz vakcinának a minősítésébe e, olyan vezető, kutatókat, akadémikusokat, professzorokat, akik egyébként titoktartási szerződést írtak alá. Ennek következtében nem nyilatkozhatnak, miközben a sajtó a legkülönbözőbb dolgokat írja erről a vakcináról. Aztán eljött az a pillanat, amikor kiderült, hogy a vakcinagyártók nem tudják olyan számban legyártani a vakcinát, mint amilyen mértékben egyébként az egyes országok igényt tartanak rá. Kurcsú pedig, ahogy ezt otthon mondták, már eljutott oda a helyzet, hogy akár az én ismerettségemen belül is vannak megszólalók, akik egyébként egymást kritizálják, és nem azért, mert az egyik hirtelen víruskeptikusá vált. És hát vannak olyanok, akik maguk is egyébként ebben a minősítésben, ebben az Ogyéival való együttműködésben benne voltak, megbánták ugyan, de erről nem beszélhetnek. Magyarul a tájkoztatás teljes csődje van, és miután. Én ahhoz szoktam, apám arra nevelt, hogy az ember, ha elmegy orvoshoz, akkor abban megbízzon, és ha az orvos nem pontosan azt mondja, amit ő hallani akar, akkor ne lehoz legyen az első dolga, hogy feláll és elmegy egy másik orvoshoz, hanem eh, hagyja ezt az orvosának megcselekedni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a bizalom, ez bennem a tört részére esett, nem önnel szemben, hanem bárkivel szemben és sok beszédnek sok az alja. A tegnapi megszólalása után ugye ezt a 168 óra megírta, és egy a hvg.huhoz tartozó újságíró aki sokak számára egy mérvadó személyiség, Hont András azt írta, jó, akkor azt hiszem elérkeztünk a végponthoz. A pandémia megfékezésére a demokráciák nem alkalmasak, a felvilágosult diktatúrában élő Kínában a vezető hallgatottak kutatókra, és rendkívül szigorú intézkedéseket rendelt el. Kívánok az úrnak egy felvilágosult ügykezelést az élet bármilyen területén, a baráti Kínában. Az, ember, az adásban a szakember azt is kifejti, hogy a politikusok biológiai tudás az általános iskolai szinten mozog, az nem teszi hozzá, hogy a szintúj magabiztosan nyilatkozó kutatókép, pedig óvodás szinten közgazdasági, pszichológiai, neveléstudományi kérdésekben. De ha már a járványnál tartunk és a szakértelennél, szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ő, és pontosan ő volt az, aki tavaly ilyenkor azt közölte a szigorúan hozzáértőként a vírustól való félelemről, hogy valójában ennek a riadalomnak nincs semmilyen tudományos alapja, és idézi az ön március 18-ai cikkét, amelyben egyebek között azt mondja, hogy a koronavírus nagyjából, már mint önt, a koronavírus nagyjából annyira fertőző, mint a szezonális influenza, és tízszer kevésbé, mint a kanyarod, de elmarad a MUNSZ vagy a és fertőző képességétől is. Én az ön nem akarom megvédeni, mert arra önnek nincs szüksége, csak azt a zűrzavaros helyzetet szeretném, az ön, vagy szerette volna az ön számára felvázolni, amelyben ma olyan pártpolitikai számítások és szándékok tudnak megnyilvánulni azon a területen, ahol az ön kéne dönt lennie, hogy a faladja a másikat, és én egészen elképetten nézem ezt a mozi előadást, ami közben a való élet és semmi köze nincs a mozinak hozzá. Itt levittem a hangsúlyt, és ha még valamennyire követhető voltam, akkor öljöm. mit tudok mondani, tehát mire, mire, mire kellene válaszolnom? Öh, én azt hiszem, hogy, és ezt nyomatékosan szeretném még egyszer mondani, hogy az emberiségnek valami elképesztő mázlija van azzal, beleértve néhány millió halottat is, hogy egy ilyen kevéssé ragályos és ilyen kevéssé halálos ez a vírus, mint amilyen. Mert ennél vannak sokkalta-sokkalta ragályosok, tehát jobban terjedő vírusok, amelyek akár a megfertőzött embereknek a 40 át is el tudják pusztítani. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó lecke volt, egy nagyon finom lecke volt a természet részéről, hogy figyelmeztetett bennünket, hogy készüljünk fel ehhez hasonlókra, amelyek ennél ragályosabbak lehetnek, és amelyek ennél sokkal pusztítóbbak lehetnek. Jó, hát figyelj, ez így is, csak aztán vissza kell, hogy térjünk abba a módra, hogy szoktunk. Ugye azt szokták mondani, hogyha a főpróba rossz, az nem baj, mert akkor majd az előadás jól sikerül. Hogyha ezt főpróbának tekintjük, már pedig a hétköznapjainkban mi ezt nem tekintjük főpróbának, akkor lehetséges, hogyha eljön az a helyzet, amit ön felvázol, azt sokkal jobban fogják kezelni, <kül> de ennek a garanciáját most csak Magyarországot figyelve én nem látom. Tehát értem azt, hogy lehetne ennél sokkal súlyosabb a, a, a vírus által kiváltott betegségnek a következményei sokkal nagyobb halálozással járhatna, de amilyen pusztítást ez egyébként a hétköznapi élet, élet struktúrájában okozott, olyat én abban az életemben, amit eddig éltem, olyan ami nem találkoztam. Hát mert nem vagyunk elég öregek, tehát száz éven keresztül, majdnem pontosan száz éven keresztül, ehhez fogható járvány nem volt a Földön. És azt hiszem, hogy az a téves nézet uralkodott el az emberekben, hogy a modern orvostudomány, hála modern orvostudománynak ilyesmiden velünk nem fordulhat elő. És hát úgy néz ki, hogy mégiscsak előfordulhat. Tehát egy egy, hogy mondjam, túlzott optimizmus volt bennünk az illetően, hogy az orvostudomány mi mindenre képes. Aztán kiderült, hogy nem az orvostudománynak a hibája az, hogy ez történt, tehát hogyha belegondol abba, hogy Kína összevetve Európába egyebek mellett azzal az előnnyel is jár, hogy egy ország. Tehát hogyha elhatározzák, hogy karantén van, akkor egész Kínában karantén van. Európában pedig a számtalan kis önálló egység az számtalan féle stratégiával hülyébbnél hülyébb megoldásokat csinál, és azt hiszik, hogy a mai modern világban el lehet egymástól zárkózni nem lehet. Ahelyett, hogy az Európai Unió egységesként viselkedett volna Sőt, hát azt kell mondjam, hogy diplomáciai tárgyalásokat kellett volna kezdeni az EU-n kívüli országokkal, hogy a kontinens egy egységes választ adjon erre. Mi lett volna ez, ez az egységes az... válasz? Mi lett volna ennek a része? Hát nagyon könnyű utólag okosnak lenni, de azért én elvártam volna azt, hogyha január elején lehetett tudni, hogy kínába egy szörnyű járvány tombol hogy akkor január közepén lezárni a repülőtereket, vagy csak úgy engedni át a Kínából érkező utasokat, hogy a repülőtéren vesznek tőlük egy mintát, és PCR-tesszel megállapítják, hogy az illető fertőzötte vagy se, vagy pedig január közepén karanténba kellett volna vonulni mindenkinek, aki megjött Kínából. Nem mondja senki nekem, hogy ezt nem lehetett volna megcsinálni. A kínaiaknál január 15-én már volt PCR-teszt. Tehát, hogyha az európaiak nagyon le vannak maradva, akkor január 20-án már lehetett volna PCR-teszt. És akkor nyilvánvalóan az, hogy észak olaszországban olyan szörnyű viszonyok voltak, annak az a, az egyik oka, hogy Milánóban az egyik leggyakoribb e, családi név az egy kínai név. Tehát rengeteg kínai él észak olaszországban meg Nápólyba, és ennek következtében nyilvánvalóan rengetegen érkeztek Kínából. Ugyanez igaz az Egyesült Államok keleti és nyugati partjaira is. Ez egy nagyon lényeges része annak, ami a hétköznapunkat befolyásolta, illetőleg amiről beszéltünk, de most nagyot ugranék időben és térben, de ugyanennek a folyamatnak egy másik részéről beszélgetnék önnel. Én egy orvos családból származom, apám tekintéje e tekintetben a halála után 23 évvel ugyanúgy megvan, mint amikor élt. És ő sok mindent elmondott számomra az orvos tudományról, hozzáértve, hogy mekkora csalódás volt számára, hogy a fia nem lett orvos. Én abban a helyzetben, mint amiben most kerültem, és amiről jelleg beszélek, és nem pedig e, tehát többet beszélek róla, mint amilyen mértékben átélem e tekintetben szerencsés vagyok, az az, hogy elérkezett a világ abba a stádiumba, illetőleg Magyarország is eljutott oda, amikor a megoldásként jelentkező vakcinákról lehet beszélgetni. Ez itt úgy lett feltüntetve, mint fény az alagút végén, hogy mekkora fény, az egy külön kérdés, de mindenféleképpen valamilyen mértékben az alagút végét jelezte, a tekintetben, hogy ez átmeneti menedéket, vagy akár tartós menedéket nyújt fel sem vetődött bennem, hiszen amiről szó volt, az a vakcináknak a mennyiségére vonatkozott. Arról már korábban lehetett hallani, hogy ezeknek a gyártása épp úgy gondot fog okozni, mint a logisztikája, hogy milyen ütemben adják be, de az, hogy a megoldásra váró emberiség, beleértve az egyes kontinenseket, beleértve az egyes országokat, ezt a saját nyelvükre úgy fordítják le, hogy ezen vakcinák elkezdik egymással úgy versenyeztetni, amilyen módon egyébként korábban gyógyszerek versenyeztetéséről nem volt szó, és másodpercek alatt, ha nem is a vírus között találta az ember magát, hanem a kóklerek között, mert hogy egyébként itt érdemi különbséget tett a szakma illetve a szakmának a megszólaló része, amely szintén más-más volt annak függvényében, hogy a hivatalos megszólalók közé tartoztak, vagy sem. Tehát megkülönböztették a vakcinákat, a hatékonyságukat, a hatásosságukat tekintve, elmagyarázták a struktúrájukat, amihez tíz emberből kilenc nem ért, egy is csak mérsékelten, és elmondta azt, hogy egyébként be kell, hogy oltassák magukat, de egyre többször merült fel a végén a de, majd miután ö, maga a kormányzat érdeke, meg hát mindeknek az volt az érdeke, hogy az emberek beoltassák magukat, de nincs elég vakcina. A legkülönböző országok Állítanak elő vakcinákat, előjött ezeknek az engedélyeztetési kérdése. hogy Az engedély eddig alapvetően úgy volt, hogy egy Európai Gyógyszerügynökség adott engedélyt, és külön engedélyt csak kivételes esetben adtak az egyes országok, amelyek átmeneti jelleggel adhattak olyan engedélyt, amelyre nem volt szükség akkor, hogyha az Európai Gyógyszerügynökség adott engedélyt. A dolog lassan követhetetlenné vált, mint az én beszédem is. Magyarul, ma, ha valaki a vakcinákra gondol, akkor halvány lilagőze nincs. Arról, vagy annak függvényében, hogy a klubrádiót hallgatja, a magyar televíziót nézi, vagy a fialát nézi, Tulajdonít jelentőséget annak, hogy az egyes vakcinákról mit mondanak, ami képtelenség, hiszen ha eddig valaki elment a gyógyszertárba, soha nem gondolta azt, hogy ott valami olyan gyógyszert fog kapni, amitől egyébként azt várná, hogy a gyomorfájása szűnjön meg, de nem elég, hogy megszűnik a gyomorfájása, de kihúl a haja, sőt, egyéb következményekkel is megfenyegetik szakemberek rádión és tévén keresztül. Hogy juthattunk ide, hogy juthattunk oda, hogy én most önnek a mai népszavából az alábbi részt olvasom fel? Nem mostja meg a nyilvánossággal a Sputnik V oltóanyag mellett érveit a gyógyszerhatóság, és hamarosan egy kínai oltás is a magyar piacra kerül. Hiába kérdeztük meg szerdán az orosz vakcina a Sputnik V hatóság engedélyezésében résztvevő szakértőket, mit gondolnak arról, hogy két ellenére mégis megadta az országos Gyógyszerészeti és élelmezési egészségügyi intézet a felhasználás engedélyét, elzárkóztak a nyilatkozattól. Azok az emberek, akik korábban egyébként beszéltek, teszem hozzá, gyakorlatilag mindenhonnan az a sablonválaszt kaptuk, nem áll válaszolni. Úgy tudjuk, az ugyei főigazgatója kérte őket arra, hogy ne mondjanak semmit a sajtónak. Azt el, hogy ezen Emberek közéből én is ismerek egyet, aki szintén azt mondta nekem, hogy ő nem beszélhetni közben magánemberként tájékoztatott. Én még ilyen helyzetben nem kerültem. Van egy olyan akadémiai ember, most hadd nem mondja meg, hogy kicsoda, akit legutóbb felhívtam az ügyben, hogy valakinek a telefonszámát adja meg, mint ahogy az ön telefonszámához is valaki mástól jutottam, és ő valójában egy szakmai kompetencia kérdésében kialakult vitáját mondta el az ismeretlennel, akit az emberek ennek következtében nem tudom, hogy megfognak ismerni, elmondta a magánéleti történetét, majd a végén nem kapta meg a telefonszámot. Azt képzelje el, hogy olyan helyzetbe kerültem, amely a vírusjárványtól függetlenül méltatlan és borszalmas. Emberileg. És ennek semmi köze nincs. Tehát ennek csak akcelerálója a pandémia. És ha azt kérdezi, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Azt mondom, hogy el vagyok képedve, el vagyok szomorodva. Itt van az ország krémje, amelyet az ugyei valamilyen módon egy titoktartási nyilatkozattal lekenyerezett, és ennek következtében nem mondhatják el azok a véleményüket, akik eddig elmondhatták, és közben azt mondják, hogy legyenek bizalommal, de mi iránt? Önt is megkeresték? Nem, hála Istennek. Nem. Ön is ismer olyas, olyan valakit, aki megkerestek, aláírt, és utána szánta, bánta? Erre azt tudom mondani, hogy szerencsére én egy vidéki nyugdíjas Ebb vagyok. Egy vicceljen velem, ez nem annak a kérdése. Én is egy vidéki igen, nyugdíjas vagyok. Igen, ismerek ilyet. Erről az egészről azt tudom mondani, hogy a, az Egyesült Államoknak az egyik legjelentősebb kutatója azt mondta, hogy egyetlen egy dolgot szeretne kérni a politikusoktól, hogy maradjanak ki ebből az egészből. Na most lehet látni, hogy majdnem minden országban, a politikusok belevetették magukat ebbe a járványba, és mindegyik úgy érzi, hogy most itt az alkalom arra, hogy olyan mérhetetlen nagy támogatást szerezzen, mert ő megmenti a népet. Nem, Duda úr, nem, új, nem úszta meg. Ezzel a tevékenységével a politika elkezdte széddulni a tudományos életet is? És már nem az elején tart ennek a folyamatnak. Hogyan Igen, lesz majd nem hitele nem valakinek nem előttem, ne haragudjon, hogyan lesz hitele előttem annak, aki egyébként egy szakértői megbízás okán elveszti a nyilatkozó képességét, miközben van véleménye, ráadásul egy fontos dologban van, és az nem pozitív, és mégsem mondhatja el, hova jutottunk. Hát én annan kezdeném, hogy a, mióta a tudomány-tudomány azóta a legtermészetesebb dolog, hogy a különféle véleményen levő emberek vitatkoznak. Ettől De most pont ott tartunk, tudomány. hogy nem vitatkoznak, mert nem szólalnak hát, meg. Igen, itt most az történik, ugye, hogy, hogy belekényszerítették a tudományt egy olyan helyzetbe. De nem kényszerítették bele, Duda úr, ezek az emberek önként vállalták ezt a szerepet, nem tartottak pisztolyt a homlokhoz. Hát nem a szerepet ők, ők önként azt vállalták, hogy tanácsadók. Hogy lesz. lehetnek ilyen naivak, amikor egyébként egy év alatt ugyanazt a tapasztalatot szerezték meg, mint ön. De ők nem egy évvel ezelőtt lettek tanácsadók vagy szakértők, hanem 10-20 évvel ezelőtt. Akit én ismerek, az nem volt. Az az, az elmúlt időben vállalta el, és szánya bánya cselekedetét. Erre tényleg nem tudok mit mondani. Nyilvánvalóan voltak olyan időszakok, hát még az én életemben is. Nekem volt olyan professzorom, aki genetikát öröklést oktatott, és kifejtette nekünk, hogy hát a, a burzóa áltudósok azt állítják, hogy a nukleinsak kódolja az életet, ami hát nyilvánvalóan egy, egy ostoba elképzelés, mert akkor miért van ott a proletáriátus, a fehérjék meg a szénhidrátok. E Ön erről meg volt valószínűleg győződve, de az, hogy, hogy voltak olyan időszakok, amikor a, a számítástechnika vagy a genetika az egy, egy imperialista áltudománynak számított, tehát teljesen nyilvánvaló, minden olyan alkalommal ahányszor a, a politika a mocskos kezét beteszi a tudományba, annak sajnos áldozatai vannak. Jó, de én azt, azt értsem meg, mondom. hogy ez nem így van. Tehát kivételesen az a baj tudja, hogy amíg az ön területéről van szó, én befogom a pofámat, tehát hogy merej, hogy, hogy jövök én ahhoz, hogy bármiben is vitatkozzak önnel. De azt gondolja el, hogy én az akadémiával úgy ismerkedtem meg, és aztán folytatódott tovább az akadémia vezetésével, hogy különböző akadémikusokat kerestem meg a koronavírus járvány kapcsán most szándékosan nem mondok neveket. Majd aztán eljutott a kapcsolat oda is, hogy ha valamilyen állásfoglalásával, társadalomtudományi kérdésben az akadémia fontosnak találta, hogy engem megkeressen, és itt elmondhassák, mint ahogy nem mondták el máshol. Most pedig azért nem tudják ezek az emberek elmondani a véleményüket, mert a saját társai kerültek abba a helyzetbe, amivel szemben ők korábban állást foglaltak. Egész egyszerűen szakmailag lett úgy megosztva az akadémia, ami egyébként egy valamilyen dologban való szerepvállalásukból adódik, ami nonszenz. Gondolj el, hogy én önhöz fordulok, és azt mondja, hogy ilyen titoktartási szerződést írt alá, és azt kérdezem, hogy ne haragudja, mi változott tegnap óta? Ne haragudjon, nem önön akarom leverni ezt. Ez világos, de hát ugye azt nem várhatja el tőlem, hogy én minősítsek olyan embereket, akiket személyesen nem is ismerek, és próbáljam meg kitalálni azt, hogy kinek mi volt a motiváció. Önnek ebben igaza van, de közben itt van ez az orosz vakcina, itt lesz majd négy ember a stúdióban, és azt mondja, hogy nekem olyan összeköttetéseim vannak, aminek neki nem beoltathatják magukat ezzel is? Hát én nyilvánvalóan azt fogom mondani, hogy azért, mert én sokat beszélek professzorok alattól, én még nem vagyok okosabb, de ilyen helyzet nem jöhet létre. Én erről az orosz vakcináról én a következőket tudom mondani. Szakmailag, tehát amit tudunk erről a, a vakcináról, hogy hogyan működik, hogyan csinálták meg hasonlókat, annak az alapján ez, azt kell mondjam, hogy valószínűleg kitűnő és jól működik, de senki, hát legalábbis az én ismeretségi körömben nem tudja azt megítélni, hogy ennek a vakcinának milyen hatásai vannak, amíg nem látja a kísérleti eredményt. Oké, de akkor hogyan tudta elmondani az első pár mondatát, amelyeket üti a negyedik-ötödik mondat? Hát ön mondott egy pozitív véleményt róla, és mondott egy negatív véleményt róla a kettőt, hogy egyeztessem össze? Nem, vissza. nem, nem, nem. Nem egy pozitív és negatív eredmény volt. Én azt mondtam, hogy, hogy egy autó, ami a tervező asztal alapján kifogástalanul jó autónak és minden eddigi autónál jobbnak tűnik, amikor összerakják, akkor bele kell ülni és meg kell nézni, hogy hogy működik. De könyörgő, most egy olyan vakcináról beszélünk, amelynek ez a fázisa kimarad, és az emberek nem tervező asztalon szoktak autózni. Igen, tehát arról van szó, hogy. hogy egy más ideológia mentén próbálták ki ezt a vaccinát, mint amihez mi hozzá De ez nem működik. tartozik bele a normális protokollba, és most azt mondják, hogy az idő rövítség és a helyzet azt indokolja, hogy fogadjuk el. Miközben ezzel kapcsolatban nem hangzott el olyan mondat, hogy ezt a protokollt fel lehet függeszteni. Valamilyen protokoll mindig van. Igen, hát ezt hangsúlyoztam már a múltkor is, hogy ez a, a keleti hozzáállás az, hogyha én meg vagyok róla győződve, hogy a vakcina kevesebb kárt fog okozni, mint a, a fertőzés. Akkor én embereknek az életét mentem meg azzal, hogyha most ezzel a vaccinával összeszurkálom őket. Hát csak az Ez a kérdés, a kérdés hogy mi kelethez tartozunk-e vagy sem. sem. És a keletet ha összehasonlítjuk a nyugattal, akkor kelet e tekintetben fejlettebb, vagy fejletlenem. Hiszen lehetséges, De. hogy ma megúsztuk azt, hogy meghalljunk, holnap után viszont olyan szövődmények lesznek, amiben vagy meghalunk, vagy úgy fogunk szenvedni tőle, hogy kétszer is megbánjuk azt, hogy annak idején beoltattuk magunkat ezzel az ízével, legyen az kínai izé vagy orosz izé. Hát pontosan ezt hangsúlyoztam a kínai vakcinával kapcsolatban, aminek az elveit ismerve már elméletileg is fölmerülnek a, a, a problémák. Az orosz vakcina elméletileg kifogástanul kell, hogy működni. De könnyűrge, amikor belém De adják, akkor, meg... akkor nem elméletileg adják belém, hanem gyakorlatilag. E ezt én értem. Amit én mondok, hogy láthatatlanul, csak akkor tudnék, tehát anélkül, hogy a a, hogy, mondjam, hogy megmondjam, hogy ez tényleg teljesen veszélytelen, vagy pedig nem, ez egy európai kutató kizárólag azoknak az eredményeknek az alapján eh, tudná megmondani, amik a klinikai vizsgálatok során történtek. Nyilvánvalóan tartom azt, hogyha az oroszok már millió ember beolkodtak vele, akkor rengeteg tapasztalat kell, hogy legyen feltéve, hogy ezeket a tapasztalatokat följegyezték, ugye, mert ez is egy... De de ezek a feltételes való, mondatok, ezekkel az ember nem tud mit kezdeni, nem tud azzal mit kezdeni, hogy a népszava azt írja, a klinikai vizsgálatban nem ugyanolyan összetételű készítménnyel dolgoztak, mint ami most forgalomba kerülhet. A kisebb mennyiségű készítmény és a tömegtermelés során eléállított vakcina nem teljesen egyezik az iratok szerint, a népsz népszava értesülései szerint. Hát az őrkényféle értem, pogácsa jut az embernek az eszébe, amelytől ugye valaki meghalt, biztos olvasta, ugye valaki miért véletlenül valami patkányírtót tette a, a, a, a pogácsára, sütött öt pogácsát, abból megevett kettőt, meghalt, majd kijött a mentő, meglátta azt a három pogácsát, és nagyon szereti a pogácsát, eltette, nem pontos az idézet, a mentőben ott van a beteg, a, a, a, a mentősnek a zsebében meg ott van az a három pogácsa, ki tudja, ki fogja majd azt megenni. Hát nem akarok így nézni erre az orosz vakcinára és ez nem annak a függvénye, hogy a magyar televízióban azt mondják, hogy nyugodtan beadhatom, a kefe meg azt mondják, hogy kétszer is meg. Hát ilyen helyzet nem jöhet létre. Nem jöhet ez egyik helyen létre, hogy én kérek egy algopirint, és a másik gyógyszertárban pedig azt mondják, hogy ne kérjek ilyet, mert attól föl fogom dobni a talpam. Elnézést, termékmegjelenést hallottak, és nem az algopír rossz hírét akartam kelteni. Ez nem létezik. Itt egész egyszeren olyan konszenzus bomlik föl, amely konszenzus konkrétan anarchiába vezet. Káoszba és amelyekben az ön és az önök rönöméja, tudósoké egy pillantás alatt lesz oda. Nem mondja azt, hogy nem érti. Hát én, ezzel sajnos részben egyet tudok érteni. De hát megint azt tudom mondani, hogy ezek szerint a népszavának olyan ismeret, vagy olyan információi vannak, amelyek a számomra nem evidensek, én sose hallottam erről, hogy hogy bármi bizonyítékunk lenne, akár erre, akár arra. Tehát ha szeretném hangsúlyozni, én nekem az oroszok nem kívték el a, a kísérleti eredményeket, mint ahogy állítólag az Ogyéinek elküldték. Én nem tudom azt, hogy az oroszok milyen módon követték a beoltott embereknek a, a, az utóéletét. Mondjuk ehhez hozzá kell tegyem azt, hogy egy csomó esetben az, hogy egy klinikai vizsgálat el tart mondjuk egy fél éven keresztül, és az alatt semmiféle mellékhatás nem jelentkezik, ez mondjuk főleg a gyógyszerekre igaz. Ez nem jelenti azt, hogy hosszú távol se lesznek. Én ezt mind értem, csak azt értsem meg, hogy ez belekerül érdeként? pontosan abba a körforgásba, amiről ön beszél, a politikai körforgásba, és hogyha a jó indulatok velem kapcsolatban, akkor azt mondják, hogy a fiala akadékoskodó, mert szeretne egyébként tisztá látni, de hogyha valaki ellenségesen viszonyul hozzám, akkor azt mondja, hogy a baloldal, bár én egyáltalán nem gondolom magam baloldalinak és jobboldalinak sem fiala János vagyok, Slusz jó napot! Uh, az hogyan kerék kötője egy történetnek, holott csak én azt akarom mondani Duda Ernőnek, Orbán Viktornak, a Putyinnak és a Boris Johnsonnak is, hogyha egy háromkerekű, vagy hogyha egy olyan buszra száll föl, ami látható módon füstöl, hogy arra inkább ne szálljon föl, mert szerintem azzal nem fog eljutni a végállomásig, ahova szeretne elmenni. Csak az óvatosság, csak a körültekintés, csak a érzet beszél belőlem, és semmilyen más motivációm nincs. De ma ez a hozzáállás is megszólásra kerül, vagy megszólják az ilyen embert, és az ember maga se tudja eldönteni, hogy mit tegyen, miközben mindenki szeretné, hogyha ennek a frászkunyhónak vége lenne, minél hamarabb lenne vége, kevesebben halnának meg, de ennek a mostani periódusnak mégis olyan széttartó jellege van, mint hogyha az ember egyébként egy körforgalomból bármi, bármelyik ponton kiléphetne úgy, hogy eljusson szolnokra, már pedig az egyik biztos, hogy közelebb van, mint a másik, és most teljes bizonytalanság van az emberben, hogy egyáltalán hol van és jó irányba halad-e. Én eddig mindig azt feltételeztem, hogy jó irányba haladok, és most egyszerre csak ebben a zűrzavarban minden megkérdőjeleződik bennem, és hogy jövök én ehhez? Az egyedüli dolog, amit én személyesen tehetek, hogy amennyiben megkérdeznek ilyen-olyan-amolyan ügybe, akkor a, a számomra hozzáférhető információk alapján a lehető legtudományosabb és legkorrektebb választ adjam, és ne hagyjam azt, hogy akár az egyik, akár a másik politikai oldalnak a véleménye engem befolyásolja. Nyilvánvalóan ez mind a két oldalon kritikákat váltok már ki, ezzel én nem foglalkozom, mert a lényeg az, hogy abban az esetben, hogyha valaki az én véleményemel kíváncsi, akkor én azt mondjam el, amit én tudományosan fontosnak tartok. Én ezt értem, de ha ott de lesz majd, az ez, ott lesz. Ehhez hozzá tartozik az, hogy ha én egy 12 mondatban kifejtek valamit, ami a véleményem, abból ki lehet ragadni egy-két olyan mondatot, ami nem feltétlenül ugyanazt tükrözni, mint a 12 egyéb. De én azt kérdezem őt, hogy látja a lelki szemei előtt azt az embert, aki szeretné, hogy beoltanák, minél hamarabb beoltanák, és azt kérdezi, Duda úr, melyikkel oltsanak be, miközben az egyik nap azt mondják, hogy válogathat, a másik nap azt mondják, hogy nem válogathat, a harmadik nap meg azt mondja neki egy professzor, hogy higgyel, bármivel beoltják, avval ő csak jobb helyzetbe kerül, mire a negyedik nap azt mondják, hogy ez lehet, hogy így van, de két év van meg fogja bánni. Mit mond ön ennek az embernek? Én mindenkinek azt javaslom, hogy olyan vakcinával oltasson be magát, amelyiket az Európai Gyógyszerűgnyökség jóban hagyott, és én mindenkinek kifejtem azt a véleményemet, hogy egy-két hónapon belül rengeteg olyan védőoltás lesz, amelyik ennek a kritériumnak megfelel, és én nem érzem úgy, hogy itt most valamiféle autóverseny van, hogy ér előbb a célból, hogy ki Tökéletesen érthető. Azt kérdezem öntől, de kétszer is fontolja meg, hogy mit válaszol, Ha lerakja, még akkor is lehet, hogy jobban járunk. Ön úgy gondolja, hogy az európai ügynökség az megközelíthetetlenebb, mint amennyire megközelíthetőnek tűnt az elmúlt napokban az, hogy Hát már csak azért is, mert az Európai Gyógyszerügynökség 24 országnak a szakértőit használja, és nem hoz úgy döntést, hogy ehhez mind a 27 ne, ne szólna hozzá. De ahhoz 27 nem, igen kell, vagy, tehát, vagy ahhoz többség igen, kell? Igen, ahhoz, nem, ahhoz 27 igen kell, pontosabban nem fordulhat olyan elő, hogy valakinek fenntartásai vannak, és azt mondja, hogy, hogy a kisférletekből az következik, hogy ez veszélyes lehet. Jó, magyarul jelen tehát, pillanatban tehát se orosz, a... se kínai. Én... Tehát még a, a sorosról sem tudom feltételezni, hogy a 27 ország összes takértőjét meg tudná. Én ezt értem, de azt kérdezem, félretéve a viccet, már hagyd értel, ez vicc, mert az ember az se tudja, mi vicc és mi nem. Azt kérdezem, se orosz, se kínai, amíg az Európai Gyógyszerügynökség nem nyomta rá a pecsétet. Hát én azt hiszem, hogy Nem azt hiszem, Duda úr. Látja, ide jutottunk. Eddig olyan alázatos voltam önnel szemben, hogy arra szavak nincsenek, most meg úgy viselkedem, mint hogyha az örmestere lennék. Nincs azt hiszem. De hát, de hát arról volt szó, én ezt hallottam, hogy a, a Sputniknak a dokumentációt benyújtották. Én ezt értem, a... de még nincs engedélyezve. Hát amikor majd Úgy, ezért mondom. Amíg nincs. Oké, én most már olvasom az EMA lapját, és amíg nincs az EMA hollapján, ez addig se orosz, se kínai. Oké, rendben van. Valamennyi bizalmi kreditem maradt, még hogyha az elkövetkezendő időben nem holnap felhívom, vagy azt mondja, hogy kap tőlem? Nem, nyugodtan beszélhetünk. Egy. Néhány esetben, hogyha kicsit tagoltabbak lennének a monológuk, akkor közben tudnék értelmes válaszokat adni. Oké, okay, rendben van. úgy feltorlódnak a gondolatok, ami e e egy ilyen személys öreg ember már nem nagyon tud, hogy e mondjam, följegyezni, hogy utána. Én emiatt nem aggódom, azt értsem meg, hogy egész egyszerűen ez a helyzet adódott. Tehát, hogy ön, önnek egy sor olyan dolgokban is meg kell nyilvánulnia, nem elég, hogy mások helyet, de egy olyan dolog, olyan szövegkörnyezetben is, ami, amitől ön csak elvonatkoztatni tudná magát, azt mondaná, hogy hogy kerülhet ebbe a helyzetbe, és mégis ez az egész ide került. Nem függetlenül sajnos attól, amit ön mondott, neve politika. Ha megkeresték Hogyas, volna, akkor nem vállalt nem. volna egyébként ilyen szerepet, vagy ne? ez egy történelmietlen kérdés? Nem tudom, ennek rengeteg feltétele van. Elképzelhető, hogy igen, és az is elképzelhető, hogy nem már, jó néhány ilyesmi feltérésre mondtam nemet, és jó néhányra igen. És az teljesen természetes, hogy miközben az önvéleményére kíváncsiak, és ön még nincs is beavatva az egészbe, de eleve aláíratnak önnel egy titoktartási szerződést? Hát ilyen valószínűleg nincs. Itt mégis volt. Hát megint csak azt tudom mondani, hogy nem, nem ismerem a körülményeket. Én már jó néhányszor írtam alá ilyen titoktartási szerződést, terv, terv, főleg olyankor, amikor, amikor pályázatokat kellett elbírálni, ahol teljesen természetes, hogy ilyeneket az ember alá. Ér. És utól, nem Azt írja a népszava, a konkrét kérdéseinkre nem válaszolta a hatóság, viszont kiadott egy közleményt ebben a népszava tegnapi állításait, miszerint a felkész szakértők kételyei ellenére engedélyezték a vakcina vészhelyzeti felhasználását, nem cáfolták. A felelősség egy részét ugyanakkor tovább hárították a Nemzeti Népészségügyi Központra, amit írták. A gyógyszerbiztonságot garantálja, hogy az OGI által kiadott engedély feltételei között szerepel, nem olvasom tovább, agyrém. Éti nem arról van szó, hogy most az ember elcsapja a gyomrát. Ez olyan felelőtlenség, el nem tudja képzelni, hogy milyen indulat él bennem. De én ez teljesen világosabb. És közben És az ön az rönoméját azért. ássák alá abból adódóan, hogy olyan helyzetbe hozzák, ami a helyzetbe ön nem lenne hozható, ha ön mától azt mondaná, hogy senkinek nem szólal meg, nem tudnék rajta csodálkozni, beleértve, hogy akkor is a nyakába raknák mindazt, amit eddig elmondott. Nonsense, nonszenz Jó, de hát erre hadd mondjam azt, hogy 1989 ben el lehetett azt képzelni, hogy eljutunk oda, ahol vagyunk. Én többször is dolgoztam és éltem az Egyesült Államokban. El nem tudtam volna képzelni azt, hogy hogy ilyen, miért, ilyen hasadék keletkezzen az államok lakosságának az egyik fele és a másik fele között. Mondjuk soha el nem tudtam volna képzelni, hogy egy, eh, amikor én még az Egyesült Államokban éltem, akkor annál súlyosabb. Minden én értem, volt, de ez egy társadalomtudományi kérdés. Az a kérdés, hogy ez. És hogy, és hogy van 70 millió amerikai, aki egy adócsalóra képes találkozni. Felfoghatatlan előttem. Jó, de ugyanez a tudományvilágátra is ezek szerint jellemző lehet? Hogy hív kérdésével nem, válik valami? Nagy, ezt, nem, ezt nagyon határozottam. Oké, okay, de most mégis ott áll a kapujában. Lokális jelenségként, igen. De az untig elegendő. Nem véletlen, nem véletlen hogy, hogy arról beszéltem, hogy, hogy mit tudom, én a Szovjetunióban fordult, hogy a a genetikusokat Szibériába. Oké, számítani. de ez most hazai tudósokra is vonatkozik, Duda úr, csak éppen nem nevesítettük őket. Igen. Mikor Igazoló nem bizottságokat lehetne mi, felállítani. Mi nem, tudjuk, mi nem tudjuk őket elküldeni Szibériába, eh, vagy azokat, akik valamilyen véleményen vannak, azokat egyelőre még nem küldjük Szibériát. Hát illetőleg az a szibériájuk, hogy megkörnyelkezi őket a politika, és hogyha ez sikerrel jár, valójában már Szibériában is vannak független, hogy Budapesten élnek-e, vagy Szegeden, vagy Sopronban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, ne haragudjon, hogy... Hogy én voltam a célpont. Nem maga a célpont, nem, nem, nem, nem. <gül> Jó, de nem. Hát most egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy én nekem kell tartani a hátamat. Egyáltalán, egyáltalán. Ilyen vagy olyan vélemény, Nem. Nem. Annyiban igen, amennyiben nagyon, önnel beszéltem, de nem. Tehát én, én nagyon remélem, hogy, hogy ahogy Magyarországon szokták mondani, hogy van az a pénz, amiért remélem, hogy adott esetben nem erő van. Semmilyen vonatkor... Akkor, akkor széttárom akarok. Semmilyen vonatkozásban nézze de annak a, a, a, annak a következménye, tehát az, az, a, a, ez a beszélgetés azzal a következménye állt, hogy önnel beszélgettem olyan témákról, azokról, akik egyébként ebben nem, vol, nem voltak bevolhatók, és akikkel szemben, Megbocsáthatatlan vétek lett volna az, hogyha visszaélve a bizalmukkal szembesítem őket azzal, amit egyébként ők tettek számomra tudhatóvá. Csinálhattam volna nyílt autódafét ilyenekkel, nem tettem, ehelyett itt lemészároltam önt, elnézést kérek. Életemet és véremet a királynőjét viszont hallásra még jó, hogy van a humora, viszont hallásra viszont hallásra Na, Ahó, oh. nem akarok senkivel sem beszélgetni. Itt csak azt hiányzik. Nem. Mondom, nem. Ezért kell majd egy másik telefongyarokk. Hello, hello. Én paplászlót keresem, de szerintem ön nem paplászló. Na, most akkor is a. Lótesség. Fialai János vagyok, paplászlót keresem. Szervus, jó reggelt, én be. Jó reggelt. Kicsit hektikus volt a reggel, igyekszem ennek az összes következményét nem adtál nyakadba rakni. Nem könnyű, biztos ismered azt, amikor valakinek van egy elcseszett napja, pedig még csak 3 kilenc van, és aztán te kapod a nyakadba, és azt kérdezed, hogy én miről tehetek, ne haragudjál, miért velem csinálod? ezt, és a másik azt mondja, hogy hát te voltál az első ember, aki szembe jöttél velem, de e, foglalkozásomból adódóan majd függetlenítem magam, csak el akarom mondani, hogy meglehetősen heves két óra után vagyok. Amikor a központ paplászlóval beszélgetek, közzétette, hogy egyszerre maximum négy fő tartózkodhat majd bent. léci legyen rajthatok orrot és száját eltakarom az Kizárólag elvitere tudtok érni. Csak a vásárlás idej alatt tartózkodhattok az üzletben. Sajnos nem használhatjátok a mosdót. Nagyon köszi, hogy együttműködsz. Akkor valójában mit terveztetek a múlt hét péntekére? Hát pontosan egy terveztük, ami szerepelt ebben a felhívásban. Ugye tegnap pontosan beszélgettünk a kialakult helyzetről, és uh, hát uh, nekünk uh, muszáj volt már változtatni a kiállítós gyakorlaton, mert uh, hát a tendenciákból egyértelműen látszott. ha nem lépünk valamit, akkor szép csendben ebbe a helyzetbe. megkérdeztük ezt az elviteres nyitást, uh, amire viszonylag uh, nagy volt az érdeklődés, emiatt... Uh, ugye már előzetesen is felhívjuk a figyelmét a kedves vendégeknek, hogy ö, okozottan figyeljünk minden szabajbeszartására, illetve tájékoztató akárfokat tettünk, és ö, egy koordinátorokkal is készültünk a vendégek érkezésére. Azt kérdezem tőled, hogy Ugye így szól a szövegmától minden pénteken és szombaton délután 3-tól este 7-ig nyitva leszünk elviteles formában, ha rég el a madácson, vagy pont arra jársz, ugorj be hozzánk egy forral tubiért, vagy forral borért, nyolctól pedig újra kiszállítunk és streamelünk részletek az eseményben. Mi a helyzet az alkohollal? Nem az volt te a jég? Én próbáltam azóta rájönni, hogy az alkohol, az milyen jég, akár ott isza, akár kiviszi, plusz a téren való étkezés sem lehetséges, tehát, hogy itt most ott lehet elcsúszni, ahol korábban az ember nem is gondolta volna, de az a kérdés, hogy miközben tegnap felajánlottam, hogy csak olyan kérdésre válaszolj, ahol egyébként az ügyvédet jelenlétében is válaszolnál, vajon tőlem teljesen függetlenül ti ennek jogilag milyen mértékben néztetek utána, mennyire tettétek ki magatokat ö, olyan támadásnak, amelyről utólag kiderült, hogy volt jogalapja. Ezt kérdezem, nem állítom. A hatályos kormányrendelet uh, csak a vendéglátóhelyen helyen tartózkodást szabályozza. Uh, Alapesetben a vendégeknek kívóra az üzletben tartózkodniuk, és csak elvite alkalmas ételek kiadása és szállítása miatt léphetnek be az üzletbe. Mi pontosan ennek megfelelően üzemeltünk. Az alkoholárosítás uh, alkohol, nem tiltja ez a rendelet, illetőleg ugye, hogyha precedensekből indulunk ki, akkor csak érdemes egy kört menni a városban, minden sarkon láthatunk egy forrad boros aki ami előtt adott esetben még sor is kialakul. Tehát semmi olyasmit nem csináltunk, amit nem látunk nagyon sok helyen a városban, most is ebben a pillanatban is. Ebben nem fogok ezekről egyre több helyen lehet olvasni, most már zukosmákról is lehet olvasni, ami ugye pontosan azért van, mert hogy most már olyan mértékben vannak jelen, hogy már írni is lehet róluk, hiszen ezek nyilvánvalóan nem tegnap óta működnek. Az, hogy hányan tartózkodhatnak bent, azt mi szabályozza? Hiszen például egy trafikra rá, rá van írva, ott egyszerre csak egy személy tartózkodhat, hogy egy étteremben hányan lehetnek, miközben várnak a elnézést, halvány lila gőzőm nincs, te tudod? Azt mondja ki a rendelet, hogy az az ember tartozkozhat a személyzeten kívül az üzlethelyiségben, aki éppen elvit erre vásárol. Aki lehetne egy, kettő, három, négy vagy akár nyolc is. Igen, ezt tudom, de nincsen szabályozva, mi a mi részünkről ezt úgy próbáltuk meg optimalizálni, hogy a bejárasztól a, a pultig gyakorlatilag egy folyósót építettük asztalokból és székekből, Uh, és így biztosítottuk azt, hogy senki nem tudjon elkorszálni, senki még véletlenül se tudjon az üzletben fogyasztani. Uh, és a, aki egyszerre vagy egy embert engedtünk, vagy egy társaságot. Azt kérdezem, uh, akik együtt érkeztek, azokat nyilván egyszerre beengedtük. Ők, uh, vásároltak, hozták uh, és uh, kitessékeltük őket, de hát maguktól is mentek, tehát nem kellett, uh, nem kellett őket tessékkelni. Azt kérdezem tőled, hogy Erzsébetváros napban, ott, ahol ti üzemeltek, ott egyébként előttetek, lehet-e inni vagy enni? Én már voltam úgy a Vesztenben, Veszten megjelenítés, hogy ott, amit vettem melegételt, nem ehettem meg, kiüldöztek a biztonsági őrök de abban sem lehettem biztos, hogy a nyugati téri aluljáróba megehetem, talán hazavihettem volna, nem volt túl életszerű, de most nagyon sok dolog van, ami nem túl életszerű. Hát az nagy szerencsé, hogy otthon még, még elfogyathatod. De te, te tudod-e, hogy de... ma mit lehet tenni a madástére és mit nem? Én, én nem hallottam arról, hogy közterületen nem lehet ételt fogyasztani. Um, van ilyen? Um, a... Um, mindenesetre mi, amit a részünkről biztosítani tudunk, és pró ezzel is próbálkoztunk végig, hogy az üzletben ne tartózkodjon senki, illetőleg próbáltuk az üzlet elől is elküldeni őket. Um, az, hogy uh, emellett az ki és mit csinál, uh, arról tulajdonképpen mellékes az, hogy én, én mit gondolok, mert... Uh, azt oldja mert meg a hatóság. Hát én, nekem nem nincsenek olyan eszközök, hogy teljesen emberekhez ezt. oda menjek köztülöttem, és rájuk parancsolja. Milyen étellel és hány, hány adaggal is. készültetek múlt hét pénteken? Készültünk vegetáriánus, illetve fúcsos ételekkel, főleg egytár ételek, Fándi Balázs készítette őket. Pontosan hány adaggal készült, azt nem tudom, az minden esetre tény, és ez lehet... nagyon finom volt arra emlékszem. Azt nem tudhatom, én akkor nem voltam ott, de az tudható, hogy hát egészen elképesztő számban jelentek meg, ami egyébként egy normális hétköznap, kifejezetten pozitív dolog, hát ezen a pénteken nem minden vonatkozásban volt pozitív. Titeket meglepette az érdeklődésnek ez a mértéke? Hát igen, egy picit felülmúlta a várakozásainkat, hogy ennyi ember eljött erre az elviteles nyitásra. Ez számomra egyébként azt jelenti, hogy a, hogy a vállalkozók mellett már az emberek is nagyon-nagyon ki vannak. olyan szinten ki vannak éhezve bármilyen szociális interakcióra, hogy, hogy, hogy tényleg valaki megkérdezi, hogy, hogy ma. Ékvinű italt fog árulni a bűvéjéből, és abban a pillanatban megjelenik egy csóval, mert már azért az élményed, hogy a sorban valamiféle szociális életet élhessenek. Én ezért egyébként nem tudom őket hibáztatni. Uh, nagyon sok uh, olyan ismerősöm van, aki már konkrétan kezd bele betegedni abban, hogy nem tud elmenni is sportolni, hogy egyedül, hogy ott van depressziós... Uh, nem tud mozogni, nem tud emberekkel beszélgetni. Azt kérdezem tőled, hogy ismét legyen egy konkrétum, mi ez a könyöklő, amit be kellett vinni, Arról azt egyáltalán nem értem, de értem, hogy közben voltak események. Délután, amikor Igen. kinyitottunk a bejárat mellé, kitettünk az emberek kényelmére két útabb útort a szabadtéri átcsargáshoz, ugye rengeteg budapesti helyen lehet ilyet látni. Igen. Azt tartottuk ezzel szem előtt, hogy semmiképp se tartozkodjanak bent az emberek, csak a vásárlás ideig, De egyébként ez nagyjából délután háromkor az első közszeres figyelmeztetés azonnal beszédtük, ami még órákkal a rendőri akció előtt történt, tehát ezzel biztos, hogy nem lehetett nekik problémájuk. Az is egy érdekes részlet egyébként, hogy két órával a rendőr hadsereg előtt kijött kettő vagy három rendőr ellenőrizni minket, és uh, körbevezetjük őket, tájékoztatjuk őket a, a működésünk jellegéről, és ők mindent rendben találtak. Ők bejelentést kaptak, vagy olvasták a Facebookot, vagy fogalmad nincs? Bejelentést kaptak. Hát, uh, sok, uh, sok, sok lelkes uh, jelentgető van. Igen, a erről a beszélgettem jelent, Csernus Imrérvel is, hogy ez önmagában egy hihetetlen jelenség, de hát... Igen. Ez, ez számom, számomra is hihet. Akkor a rendőrség jelent, úgy távozott, hogy semmi kivetnivalót nem találtak? Ők úgy távoztak, hogy semmi kivetnivalót nem Hányszor találtak. Hányszor volt arra, kint a rendőrség? Hogy, hogy szóljunk, a, a, szóljunk a, esetleg az után, a, akit látunk, hogy közel állnak egymás, hogy próbálják megszahatni a távolságot. Hát esetleg se a ti Ezek azt, azt után még egyszer jött ki a rendőrség, még jött kijöttek. Ez volt ugye már a felvételeken is látható, hát én nem is tudom, húsz fő talán, de rengetegen voltak, volt egy géphegyveres katona is, és ők viszont már indoklás nélkül azonnal bezárták helyet. Először azt közölték vagyunk, hogy 30 nap lezárnak. Oké, okay, ezt, ezt most létszeres, meséld és... el, hogy hogy történik. Megjelenik a rendőrség, bemegy, nektek kell kimenni. Mi történik? Hány hát, óra van? Megérkez... Hány óra van éppen? Fél hét volt. Magyarul még tehát... van egy fél óra a zárásig. Hél óra, hét személy be, bezártunk volna, azért, hogy mindenki minden a munkatársunk 8 órára hazat tudjon érni. És 7 óra 30 perc körül. 6 óra 30. A elé egy, ö, bocsánat, 6 óra 30. Perc, igen, nagyjából 20 rendőr, akik viszonylag sokáig álltak ott, mint az üzlet Ugyan hallottam a Minap Csernus úrnak a, a, erről a, a nyilatkozatot, tehát nagyjából hasonló módon zajlott nálunk is, mint nála. Egyébként, mi, amikor a rendőrök me, megjelentek, abban a pillanatban a környékről is elment minden, minden ember magától. Viszonylag béke szerető közönségünk van, nyilván nem szeretnének aprózítást a rendőrök, hogy azonnal kiürült a térzet, hogy abban a pillanatban megjelentek a rendőrök, már fel, fel sem állt az a probléma, amit korábbi felvételeken, képeken láthatunk az utcán. Ezek után benyomultak az üzletbe, volt ott talán kettő, illető, aki éppen ugye az elviteles vásárlást folytatta. hányan voltatok említett... bent? A személyzet az hány fő volt akkor? Nagyjából öt fő volt uh -huh. a személyzet. És akkor az előbb említett folyóson uh, benyomultak a rendőrök, körülállták ezt a kettő vagy három uh, elvitelre várakozó vendéget, illetve az alkalmazottainkat és kollégáinkat, és mindenkit igazoltattak, és ezek után közölték, hogy Mostantól 30 napig nem nyíthatunk ki, és 500 ezer forint bírsággal sújtanak minket. Az 500 ezer forint meg volt, de aztán hirtelen 60 napra emelkedett. Ez hogyan történt? I igen, a beszélgetés végére ugye a, a rendőr főnök úr, fősőrmester, fő, hosszat fontosan telefonált, és a beszélgetés végére módosította a 30 napot, hogy fel, az, a, idézem a szavait, felülről leszoltak, hogy 60 nap legyen a 30 nap helyett. Öm, és öm, kérdeztük tőlük, hogy milyen szabályt sértettünk, öm, erre semmilyen tájékoztatást nem adtak, ezt a 484 igen, ezt értettem, igen. Is, ö, hogy 2-t hogy ismételték, hogy az alapján záratnak bennünket. Kérdeztük, hogy ennek melyik pontját sértjük, erre nem kaptunk választ. Igen. Csak nézzem a papírjaimat. Igen. Ugye a rendőrség ezzel kapcsolatban ugye az operatív törzs csütörtökön az még ugye egy nappal előtte volt, akkor kérdésre válaszolva elmondták, a közösségi oldalakon megjelent, hogy egyes vendéglátóhelyek kinyitnak arra hivatkozói hogy betartják a higiéniai szabályokat. A tilalmi szabályok azonban továbbra is fennállnak, lesz, ezt a cél továbbra is az, hogy megvédjék a magyar emberek életét, egészségét, testépségét, de hiszen amit itt tettetek, az ebben a körben volt. Imáron szombaton, tehát egy nappal az esemény után 9 óra 50 perc polisz.hu több mint százan gyűltek össze 2021. január 22-én 18 óra után egy Erzsébetvárosi vendéglátóhely előtt, ahol a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484 per 2020 november 10-i rendelet rendelkezéseit megszegve szeszes italral szolgálták ki a sorban állókat. A Budapesti rendőrfőkapitánság 7. keleti rendőrfőkapitánysága a vendéglátóhelyet 60 napra bezáratta, az üzemeltető pénzbírsággal sújtotta még három bentartózkodó vendég ellen szabálysértési fejjelentést tettek. Az utcára az emberek időközben önként hazamentek ezt a vendéglátó egységet, már napközben is ellenőrizték a rendőrök, akkor nem tapasztaltak jogsértést. Márpedig amikor ez volt délután, akkor gyakorlatilag az ember számot leszámítva, a tömegmértékét leszámítva, gondolom, hogy épp úgy volt alkohol és bármi más, amit akkor nem kifogásoltak ezek szerint. Pontosan ugyanúgy működtünk az első kiszálláskor, mint a második kiszálláskor, semmi változás nem történt annyi, hogy valamelyik mivel több ember gyűlt addigra össze. Egyébként ezt, ezt a, a kinyitás nagyon, nagyon fontosnak talál megemlíteni, hogy a vendéglátóhelyek ők nem valamiféle forradalmi hevület miatt, vagy amiatt, hogy bárkinek a bajutát húzigálják, nyitnak ki, hanem végső elkeseredésükben. Tehát itt emberi sorsokat és tragédiákat okoz ez a logikátlan megszorítás. Nyilvánvalóan az rátesz egy lapáktal, hogy közben azt nézik ezek az utolsó találkozók, a, a szörélő zeneipari dolgozók, színészek, művészek, hogy időközben pedig a plázákban, a bevásárlók központokban, a lakberendezési áruházakban heztek talonganak. Ez Ami az alkoholt e... illeti, abban változatlanul nem találtatok semmilyen passzust ebben a 404-es kormányrendeletben. rendeletben. Semmi, semmilyen szó nincsen az alkoholról ebben, és még egyszer mondom, hogyha ez, ez a probléma lenne, akkor rengeteg helyet be lehetne záratni a városban. Ami azt illeti, Tud, a törzsközönség, törzsközönség illetőleg szimpatizánsok pillanatok alatt összeadták a fél millió forintot, természetesen a 60 nappal kapcsolatban nincs kompetenciájuk. Kedvesek írjátok, ti szeretnénk felvenni a kapcsolatot azzal a három vendégünkkel, akik a pénteki rendőri intézkedés alatt elvitelre elviterre és a rendőrség szabálysértési feljelentést tett ellenük. Várjuk az érintettek jelentkezését Messengeren, vagy a Központ Budapest is, itt van az e-mail cím. Jelentkeztek? Háromból ketten jelentkeztek. Egyiségnek felsevették az adatait, a másik korjuknak ellen pedig tudtuk. Távol nem ő, indult ellen eljárás, szóval nem, nem tudjuk, hogy ki kellene indult eljárás, mert ő, akik jelentkeztek, hogy bent voltak, háromból kettő elemek ellenük elvegnek. Mi volt a cél egyébként a kapcsolatfelvételével? Um, Szerettünk volna az összegyűjtött pénzből beszállni az ő bírságúba. Ha lett volna ilyen. Igen. Azt kérdezem, illetve esetleg közösen jogorvoslatért uh -huh. fordulni. Ugye itt ennek a jogorvoslati lehetőségnek nincsen halasztó hatája, azaz nekünk annak kezdve, hogy ezt kimondták, sajnos itt 60 napig be kell zárni, és be kell fizetnünk a férmillió forintot, utólag tudunk állami igazgatási során jogorvoslatért fordulni. Itt tartunk, most ahol a vabar Természetesen minden jogi meg fogunk hallgatni, hogy az igazunkat. Hát most jön itt a vörös farok, vagy kék farok, vagy bármilyen farok. Imáron nagyjából egy héttel az esemény után többször volt módod lehiggadni, többször volt módod felizzani. Hogy gondolsz vissza erre az egészre, ami imáron mögötted van, és amiben látható módon egyszer, egyfelől tudsz valamit kezdeni, de alapvetően nem. Úgy látjuk, hogy a teljes országban tematizáltuk ezzel a közbeszédet, ami remélhetőleg nagyon-nagyon-nagyon sok szenvedő embernek segít majd a helyzetén. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nagyon örülünk, hogy ez így alakult, még akkor is, hogy ennek mi íztuk meg a levét, de tényleg olyan sokan kivogatnak írogatnak. Ő, biztosítanak minket a támogatásukról, hogy, hogy nem nagyon tudunk szomorkodni. Nagy valószínűséggel a két hónap az két hónap marad, vagy biztos? Sajnos igen. Még vizsgáljuk ennek a lehetőségeit, hogy abban az esetben, hogy elindítjuk ezt a jogorvoslatot akkor annak valamilyen módon lehet-e talasszó ja de, de egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy 60 napig várakoznunk kell, Természetesen ebben az esetben meg fogunk próbálkozni, talán külső helyszínen találkozni a közönségünkkel, vagy, vagy ilyesmi. Jó, hát akkor találj meg, meg, meg van az összes elérhetőségem. Annyit árulj el nekem, miközben előtte Duda Ernő professzorral éppen arról beszéltünk, hogy a politika mennyi mindenben tud használni, de az elmúlt időben mennyi mindenben tudott ártani. Nem biztos, hogy szándékkal de nem kizárható. Ma a kormányinfó lesz, ahol Gulyás Gergely beszámol a tegnapi kormánydöntésekről, Feltételezés szerint bármilyen változás beáll-e mától, holnaptól, holnap utántól a vendéglátást illetően? Nagyon reméljük, hogy igen. Köszönöm a rendelkezésre állást, és őszintén sajnálom az apropót. Én köszönöm, hogy egy ilyen széles társadalmi szemeget érintő kérdésben meghallgattad az álláspontunkat. Nagyon szívesen, és elnézés, hogyha tegnap nem egyeztek a P betűk, meg nem stimmelt a felirat, <gül> vannak még hibák, ez egy nem régen, ezen a csatornán nem régen megszólaló műsor, minden hibánkat Viszont nagyon szó, jó formátunk ezt beszéltük a többiekkel, meg sokan nézték tegnap, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes és jó új formátunk. Nagyon igyekszünk, de ne, nincs semmi közöm ahhoz, hogy péntek mi történt. De nem, ilyen, nem ilyen anyagokkal próbálom bevezetni a köztudatba a műsoromat. Még egyszer őszintén örülök, és nagyon sajnálom az aprókot. Nagyon köszönöm, szervus és további szép napot. Viszont hallásra, és ha nem veszik rossz néven, de nem leszek hosszú, még egyszer felhívom Duda Ernőt csak is kizálog azért, hogy Elmondjam neki azt, hogy én nem akartam az agyára menni ma, mint hogy az önök agyára se akartam menni. Valami kiszabadult bennem belőlem, amiben szerintem igazam volt, de nem akartam igazságtalan lenni. Remélem, sikerülni fog. Ő nem tud arról, hogy felhívom. Esély. Fiala János, vagyok, és csak egy percig zavarnám. Azóta még egy emberrel beszélgettem, és mondtam, hogy kisé ilyen hisztérikus hangulatban zajlott a mai műsor, és csak az elnézését szerettem volna kérni. Nem akartam sok lenni, nem akartam igazságtalan lenni, nem akartam az ön zúdítani egy csomó olyan dolgot, ami nem őre tartozik. Nagyon szeretném megőrizni az ismerettségét, nagyon szeretném azt a halászlevet bevasalni önön, amit majd akkor meg lehet enni a Tiszaparton, amikor lehet enni, és csak azért telefonáltam mert nem akartam, hogy kurva eh, száíz maradjon az ön szájában a velem folytatott beszélgetés után, és abban a reményben hívtam fel, hogy kegyelmet kapok öntől. És nem akartam sms küldeni. Ne, természetesen. Szerintem semmi gond, csak tényleg az van, hogy Hát olyan kurva kínos én nekem valaki más. Jó, adásban a... vagyunk még, a tehát a... csak azt akarom mondani önnek, hogy én ezt értem, csak azt akartam önnek mondani, hogy kinek a nyakába boríthatná, ha nem annak, aki tisztel, és aki még hajlandó vele állni, és akivel nem kell olyan kompromisszumot kötni, mint adott esetben más emberrel, aki arra kér, hogy van egy-két téma, amit szeretné, ha kihagynánk. Hát erre tessék, önkapja meg az egészet. Elnézést. Hát, nézze, ki alakult már benne a reziszten. De érti, amit mondok, ugye? Akkor természetesen, hogy értem. Csak azt, is megérti, azt is megérti, hogy én nem hozom kínos helyzetbe azt az embert, aki önfeljelentéssel él, de nem akarom rajta leverni a port. Teljesen világos. Teljesen világos. Hát nehéz, nehéz helyzetben vagyunk. A... Nézze, én mindenkivel annyira aktívan ismerkedem, hogy egyfolytában cáfolom azt a mondást, amit mindig idézni szoktam, és talán önnek is mondtam már, Vudi ellentől van, hogy ő annyira felnéz a Marlon Brando ra hogy azért nem akar vele megismerkedni, nehogy csalódjon. Én meg pont fordítva vagyok az emberekkel, és hát megpróbálom elkerülni a csalódást. De nem szeret csalódni. Nem szeretek csalódni. <gül> Ne arra, hát ugyanis ő... szeretek, szeretek felnézni egy olyan pacákra, mint maga. Hát ez teljesen indultoratlan. Nem, nem igaz, szer... mindig gyerekkorom majd, után. Majd, majd... Szerettem, Majd de nem szerettem okos, ember. okosabb emberek társaságában lenni, és a magyar rádióban egyebek között az volt a fantasztikus dolog, hogy én, aki kétségtelen több egyetemet elvégeztem és tanultam zongorázni, de ezzel együtt fantasztikus volt Kocsis Zoltánnal, vagy Eszterházi Péterrel, vagy Jancsó Miklósal beszélgetni a pagodában, vagy egyszerűen csak ott ülni, amint ők beszélgettek valakivel, és engem nem hajtottak el abból a körből, akik ott székeken csak azért voltak, hogy ezt a beszélgetést élvezzék. Azt értsem meg, hogy ennek a Tábortűznek az emlékét őrzön vagy idézen fel az önnel folytatott beszélgetésekben. De itt abba hagyom, mert nem szeretném, hogyha azt hinné, hogy nem akarok kínosabb... Nagyon hely... megtisztelő, de azt hiszem, hogy érdemtelenül gondolja. Én, én nem gondolom, ezt csak szerettem volna valamelyest így, így, így, csökkenteni mindazt, amit ma előidéztem. Viszont hallásra! Viszont hallásra! dörö.fi alajanos kukat gmail.com. Én itt fölrakok valami zenét, de a többieket már nem fogom ezzel széjezni, és önök se fogják már ezt hallani. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipsz is, hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap pénteken találkozunk. Viszont viszontlátásra. viszont